Ja, det är då märkligt att jag alltid hamnar där alla gånger. Jag, jag kan vara ganska snäll ibland om jag verkligen försöker. Men nej, nej, jag ska bara utmåla som den mörkemästaren här. Ja, ja, men det, det, det måste vara... Tjena Danny, nu, nu ska vi prata mörker och elände igen då. Mm, ja det ska vi och... Det ligger bara så nära till hands att sätta dig på den mörka sidan. För du, du brukar ju gilla det. det. Det är lite mörkare, det är lite hemskare, det är lite kusliga. Och vad kan vara mer kusligt än saker vi sett i dagens film? För mm. um, trots att det är en äventyrsfilm med optimism så måste jag säga att det här var, det här var hårresande på många ställen. Ja det var oväntat åtminstone och, och det var en del överraskningar som drog åt det mörkare hållet definitivt så det, det finns ju element där, där jag kopplar mig an direkt definitivt så jag tror vi har en del att språka om när det, när det gäller den mörka sidan faktiskt. Ja, det har vi garanterat. Men för att balans ska uppstå så måste vi ha någon som väger upp ditt mörka. Så därför har vi vår kämpe från den ljusa sidan. Thomas Engström. Hallå på er grabbar. Hej, hej Danny. Hallå Pavo. Och vad roligt att få vara tillbaka igen. <laughs> ja, du är så välkommen hit. Och med tanke på dagens ämne så var det nog ingen överraskning att du är här- vi har försökt hålla det hemligt tidigare som en liten, en liten bonus att vi är tre stycken istället för två men eh, vi har ju gjort det här ett par gånger nu så det har väl eh, gått från att vara en överraskning till att vara något som eh, alla förväntar sig. <laughs> Jag ser det lite som en tradition nu att dyka upp på det här viset och just som sagt som du säger också få sätta någon slags balans på detta i och med att det då ska finnas ett mörker och ska det finnas ett ljus där också. Jag är väldigt glad att få representera den sidan även om vi får se hur pass mycket ljuset och godhet man egentligen kan komma till när det gäller detta som ska talas om idag. Mm, det är ju något som blivit extremt omdebatterat av väldigt många udda anledningar egentligen. Jag menar, när allt kommer till kritan så är det här mer eller mindre en fantasyfilm i rymden. Så hur makabert kan det bli egentligen? Mm. Men det här har ju blivit något som blivit en stor sak att diskutera, främst online. Och åsikter har varit ja överallt på kartan om vi säger så. Det har funnits de extremt positiva, det har funnits de extremt negativa och det har funnits de som är äh, äh, någonstans mitt emellan som tycker inte att det är jättebra men inte jättedåligt heller och alla möjliga nyanser däremellan. Så det är lite intressant att se var vi kommer att landa i det här sammanhanget för vi är ju tre killar som verkligen gillar det här ämnet. Så de här filmerna har vi ju pratat om många gånger tidigare och som nämnt det är ju lite av en tradition att ta upp en sån här film när det har nått videohyllan men det är inte första gången vi ser den här. Ja, det, det är ju första gången för min del i alla fall. Men eh, ni båda, ni, ni har ju varit där sedan eh, filmen släpptes på bio i alla fall. Och, och, och verkligen eh, grabbat tag i det här nya för ni har varit så förväntansfulla. Jag har fortfarande en hel del skepsis i min kropp gällande den här franchisen. Så jag, jag närmar mig sakta ligga det här ämnet och, och doppar tårna lite, lite försiktigt först och se. Eh, vad, vad tycker andra, är det här bra nog och sen så okej okay, jag, jag gör ett försök och hoppa i och, och se vad det hela leder i alla fall Oh, ja, jag är ju som alltid att ja, jag badar ju verkligen och kastar mig löst framåt bara och gör en kanonkula rakt ner i vattnet och så sen snabbt upp igen och så fort igen. Eh, så att för min del så, så är det ju ett återbesök än en gång. Eh, jag ska ju ändå vara den som representerar den där fanatiken och det känns väldigt väldigt roligt också att få göra varje gång. Ja, för, för Pavo är ju den av oss som gav upp på den här franchisen... ...och vi har ju mer eller mindre... ...dragit honom tillbaka in mm. i den. Men sen är det jag... ...som är väldigt förtjust... ...i den här franchisen... ...men jag lever inte och andas den. Jag är, jag är positivt inställd... ...men det finns en massa andra grejer... ...som jag också är intresserad av. Så man kan säga att jag är... ...mellanläget mellan er två. Men det gör ju den här diskussionen... ...mer intressant för... Då är ju den stora frågan om vi kan hitta gemensam mark. Är vi, är vi helt oens om saker och ting? Vad är det vi är oens om? Vad håller vi med varandra om? Ja, det finns så många möjligheter här. Och den här diskussionen kommer säkert att gå het. För det har gått hett till på nätet. Mm. Vem vet om det kommer att mm. göra det i podden. Men innan vi går så långt är det väl hög tid att avslöja... Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, det är ju då förstås Star Wars The Last Jedi från 2017 i regi och även manus av Ryan Johnson. Och är ju då den andra filmen i den här trilogin där vi ju också har betat av den första filmen. Mm, ja, och vi var ju väldigt positivt inställda efter episod 7, The Force Awakens- för den kändes lite som ett nyuppvaknande. Mm. Nu har man tagit den här franchisen som skakat runt en del. Prequel-filmerna har ju inte varit de bästa om man säger så. Så det har ju varit originaltriologin som varit den bästa. Så kom sjuan där och visade att man kan göra modern Star Wars- som känns intressant och spännande. Så såg vi Rogue One som var den första spin-off-filmen som de gjorde- och det kändes ju inte fruktansvärt det heller. Vi var lite mer skeptiska till den får vi väl säga. Men mm. överlag så var det ändå ett ganska positivt betyg som vi gav mm. till Rogue One. Men nu är det alltså dags att prata om episod 8, The Last Jedi. Mm -hmm. Och oj vilken upplevelse det var. Mm, ja på, på många sätt och vis ja eh, det var en överraskning så långt skulle jag vilja säga på en gång i alla fall att se den här filmen eh, när vi satt och, och tittade på den här eh, Star Wars A New Hope for The Force Awakens så kändes det som att vi, vi hade sett det hela förut lite grann och, och visste vad det, vad det skulle leda till men när det kommer till The Last Jedi där eh, var det som att de bara hade kastat allt det här åt sidan och tänkte ja, nu har vi visat att vi kan göra Star Wars, vi har bemödat oss med att verkligen återskapa universumet och känslan nu gör vi precis vad fan vi vill <laughs> Ja, det är väldigt mycket, väldigt spot on där får jag ändå säga. För det var, det var precis så jag kände också, väldigt uppriven efter mitt första biobesök. För jag hade ju i sedvanlig ordning bokat in flertalet biobesök. Den här gången var det två stycken. Och jag såg så oerhört mycket fram emot det här i och med att jag ju faktiskt var då väldigt positivt inställd till sist till The Force Awakens. För de som har lyssnat på det avsnittet kommer ju säkert ihåg att jag gick ju och såg den många många gånger och efter den första gången var jag ju helt bedrövad nästan efteråt och förstod inte alls vad som skulle vara positivt med den här filmen men det vände ju faktiskt andra gången det, jag, jag började se liksom en ljusglimt jag, jag tittade på karaktärer på ett annat vis och plötsligt så var Star Wars känslan där och jag gick och såg den igen till och med så tre gånger såg jag den ju på bio plus då ytterligare en gång inför att vi skulle spela in avsnittet och jag var ju väldigt väldigt glad och tyckte att här har man som, som du säger Power, lyckats faktiskt bygga upp någonting och man visar att man kan göra modern Star Wars och, och vi har fått en grund som känns intressant och det är så mycket man kan spinna vidare på inför då den andra filmen, det vill säga nu då The Last Jedi och, och liksom bygga inför det här slutet med då episode 9 som komma skall. Och vad gör man är ju då frågan. Vad gör Ryan Johnson är ju frågan. Och jag tror inte det är någon här av oss som sitter med ett passande svar. Och jag undrar om ens Ryan riktigt har svar på, på vad han försökte göra här. Mm, jag, jag tror att han försökte vända på förväntningar. Att... Mm. Eh, man förväntade sig att det skulle gå på ett sätt, att det skulle rulla på i samma gamla hjulspår och därför försökte han slänga in en korvboll i det här. Att försöka finta av och göra någonting annat och på ett sätt kan jag respektera den tanken därför att vi har ändå sett sju filmer på mer eller mindre samma tema med ungefär samma upplägg och samma innehåll och så vidare. Att införa nya element är ingen dum idé att eh, försöka expandera universumet och vad som händer och så vidare. Men på många sätt känns det som att Ryan Johnson inte har någon större respekt till Star Wars. Man, man får mm. intrycket att han tittar på många av de här elementen och tänker... Äh, det där är bara tramsigt. Äh, det där är bara löjligt. Man kan göra precis vad som helst så kommer de här nördarna att vara lika nöjda ändå. Mm. För det är bara yta allting. Och ja, reaktionerna låter ju inte vänta på sig personligen tror jag att många av dem som var väldigt positivt inställda till The Last Jedi de var säkert trötta på många av de här elementen och så hungriga efter någonting mm. nytt att de accepterar vad som helst så länge det var någonting nytt mm. medan de som är väldigt investerade i det här universumet inte kunde låta bli att tänka va? H vad händer här egentligen? V vad är det här? Mm. Ja, det, det är faktiskt en, en valid frågeställning får man väl säga. För det, det är en chock för systemet som en inbiten Star Wars-fans kan, kan jag tänka i alla fall. Mm. Men det är också en, en svår uppgift det här med att skriva filmen efter The Force Awakens. För om, om jag förstår det hela rätt så hade Disney inga som helst planer på hur eh, The Force Awakens skulle fortsätta. De hade bara skrivit en film och inte någonting direkt i, i planerna efter det. Så Ryan Johnson satt där med en, en färdig film i, i bagaget och han skulle försöka bygga vidare på det och eh, Ja det, det är klart att det, det kan vara svårt att, att försöka koppla ihop allting och, och få det att, att flyta vidare naturligtvis eh, och sen har han ju tydligen lite rebelltendenser i sig Johnson för han, han vill inte gå samma väg som, som förut en av de stora kritikerna mot just The Force Awakens som även vi tog upp det var att det, det var väldigt snarligt av New Hope att eh, det kändes mest som en efterapning och mm. eh, det känns som Ryan verkligen tog det eh, till sig och, och ville göra någonting som verkligen stod ut och eh, var något helt unikt. Och det har han ju lyckats med i alla fall. Det, det måste man ju säga. Han har ju verkligen tagit och eh, vänt på steken på alla håll och kanter här. Eh, kanske både två och tre gånger för mycket tror jag. Eh, för sitt eget bästa för här eh, tar han och och söndrar alla som helst förväntningar han bygger upp standardhistorien så som man tror att den ska fortsätta och mm. sen så bara vänder han på den, nej vi ska inte gå den här vägen titta vad jag har hittat på istället och <laughs> Det, det kan vara underhållande om man bara ser på det som eh, ett, ett, ett manus, en berättelse men som eh, Star Wars tittare så förstår jag verkligen att man blir extremt frustrerad och enerverad på, på det som eh, för och det man får uppleva mm. för eh, det, det, det känns som det, det är mer illvilja bakom manuskrivandet här faktiskt att man eh, nästan vill, vill förstöra det som man har byggt upp tidigare och, mm, och mm. Ja, den naturliga fortsättningen som eh, man såg framför sig efter The Force Awakens eh, den den bara elimineras i stort sett och det blir istället en massa konstiga bihistorier som inte riktigt leder någon vart. Och mm. jag, jag, jag blev lite smått konfunderad över min första genomgång av The Last Jedi här och jag hoppas att, att ni båda mer erfarna grabbar kan, kan hjälpa mig lite och, och reda ut vad det är som för sig går egentligen. Du, det är nog mer illvilja i det här manuset än vad man kanske förväntar sig för de gick ju ut med att J.J. Abrams inte hade någon plan för de andra filmerna att det var därför som Johnson fick göra vad han ville men sen råkade det ju komma ut i en intervju med Daisy Ridley att eh, hon hade ju läst J.J. Abrahams planer för både episod 8 och 9. Mm -hmm. Så där ska ha funnits någon form av okay. manifesto för hela trilogin och någonstans på vägen, om det här stämmer, så har man bestämt sig för att: Okej, okay, Johnson vill inte göra det här. Vi låter han göra den filmen han vill och det ifrågasätter jag enormt mycket. Mm. För om man bygger upp något i en film och det finns en idé vart man ska gå i film 2 och film 3, Då är det nog väldigt dumt att avvika från den planen för då, då blir det lätt galet. Och vi kan inte säga något annat än att The Last Jedi är ganska galen. Nej, precis. Och det är det som på mig att bli väldigt funderande på om det verkligen var då rätt person att placera den här sitsen när, när för all del att man då vill bryta mönster och hitta på egna saker men att, att just hitta på allt själv så att säga. Att verkligen gå ifrån allt som som sagt har försökt byggas upp. Och det känns som lite just respektlös. Och jag ser också den där illviljan av den anledningen. Att det känns lite grann som att Ryan här bara då har gjort helt och hållet som han själv vill. Och sen kacklat lite för sig själv och bara nu har jag sett dem i skiten här för hur ska de, hur ska de liksom få någonting av det här, här nu när jag har tagit det som fanns och sen bara vidbränt alltihopa det liksom, det liksom, fanns, det fanns en stek där som såg väldigt fin ut och som hade vänts ett lagomt antal gånger men sen fortsatte han att bränna den på den ena sidan och så flippade han och så brände han den andra sidan ordentligt också och nu ligger den bara där och det går liksom inte att rädda den på något vis h hur man än servera det vackert. Så att jag är ju väldigt... Jag är ju rent orolig nu över då episod 9. För jag, jag ser inte riktigt hur man ska kunna liksom... Plocka upp någonting efter allt detta. Jag förstår inte vart man riktigt ska ta det här. I och med att det ska vara en avslutande film. Så vill ju inte jag att det här ska hända nu i en, i en andra film. Jag vill ju inte att man ska liksom förstöra som sagt det som har byggts upp och så sedan är man som tillbaka på någon slags ruta 1 nästan utan jag vill ju se någon sammanhängande grej som går från 1 till 2 till 3 precis som det verkade då vara, vara gjort till en början och tänkt till en början men nu har det bara splitsrats istället Jo, men det känns lite som att Johnson är den där ungen på stranden som vill vara med och bygga ett sandslott. Men han gillar inte hur hans kompis har byggt, så istället för att bygga till sin del så ska han först sparka ner allting. Och <laughs> det är lite så jag upplever det här manuset. Missförstå mig inte, det finns delar här som fungerar. Om inte bra, så åtminstone är helt okej. Okay. Men där är också aspekter i den här historien som verkligen sätter myror i huvudet på mig där jag undrar hur tusan tänker man här egentligen och mm, helt mm. plötsligt är saker relevanta, ja till och med blodigt relevanta som man inte ens tagit upp tidigare för eh, helt plötsligt har ju till exempel något så banalt som bränsle blivit en jättefråga i ett rymdäventyr det är ingenting som ens varit på kartan tidigare och jag har ingen mm, aning om hur rymdskeppen i Star Wars drivs men oavsett vilket så, så verkar det ju kunna hålla på hur länge som helst utan att tanka om mm. men helt plötsligt så äh, nu kan vi bara göra det här ett begränsat antal gånger annars sitter vi i skiten jaha Okej, okay. mm. var kommer det ifrån egentligen och vi ska inte prata om hur de slåss under allt vad rymdstrid heter, de mm. äh, introducerar ju nya element i den här filmen som verkligen sätter rymdkrig i en helt ny position. Ja men å andra sidan, då har väl Star Wars gjort sen tidernas begynnelse i stort jo. sett det här med, med logik och rymdstrid, det, det hör inte riktigt eh, samman med, med Star Wars universumet där, så det är jag villig att förlåta i alla fall, men, men bränsleaspekten, det var en extrem chock, eh, jag förstår inte vad det kom ifrån, jag förstår inte logiken med att ta upp det överhuvudtaget och det, det, det, det bara skapar förvirring och det, det skapar ju en, en, en spricka som spridde sig ner genom hela filmserien. Vad va, va hör det här hemma? Det, det, det funkar ju liksom inte. Hur, hur kan det helt plötsligt bli fråga om att, att det finns bränsle och att hela den eh, aspekten helt plötsligt kommer på tal? Va, vad har det för betydelse? Det mm. är sådana grejer som de kastar in i manuset här som eh, jag, jag verkligen blir förundrad över. Men... Eh, jag vet inte alls. Ser man till, till, till Ryan Johnson som eh, manusförfattare och regissör så är ju det här med att vrida på förväntningar inget ovanligt. Det är ju hans signum nästan. Han gillar att, att leka med manuset, vrida på berättelsen och våra förväntningar. Eh, det har han gjort flera gånger tidigare och... Det måste ju Disney ha varit medveten om också när de satte honom i, i den här positionen som manusförfattare och regissör för The Last Jedi. Mm. Så de, de ville ha, verkligen ha någonting unikt, någonting speciellt som ingen förväntar sig och ja det, det, det fick de men kanske inte riktigt på det sättet de, de hade förväntat sig för här tar han och fullständigt dekonstruerar hela Star Wars universumet och, mm. och bygger upp sitt eget parallelluniversum istället och det, ja, det, det, det förstår jag inte för fem öre varför han valde att gå den vägen. Det finns många sätt han kan vrida på förväntningarna utan att fullständigt ha filmserien men ja, här så så valde han att gå den, eh, den mörka sidan istället om man säger så. <laughs> Exakt jo. <laughs> ja, jag, jag hade hellre alltså jag hade gärna sett Ryan Johnson tolka Star Wars, men han hade kanske bättre fått göra det på egen hand i sådana fall, istället för att bli instoppad och försöka göra någonting och, och istället för att då tillföra saker, som sagt bara gå hejlöst verkligen och, och, och likt en, en Kylo Ren som är alldeles upprörd, bara veva runt med sin ljusabel i ett litet rum och liksom mm. skapa fullständigt kaos och så sen se på vad som, vad som har hänt och bara lämna rummet liksom. Jo men man hade ju kunnat göra det smart och säga Johnson vi vill ge dig en av spinofffilmerna Du får göra vad du vill med dem så länge du håller dig innanför de här parametrarna Och det hade förmodligen blivit mycket bättre För då hade han ju kunnat göra vad han vill Och mm. man kan se det som ja, en sidohistoria Man måste inte se den för att få Star Wars upplevelsen men den numrerade serien, originaltriologin, prequelfilmerna och så dessa tre här, mm. de är ju någonting som ska vara kärnan i den här franchisen, kärnfilmerna. Det är här som huvudhistorien i det här universumet berättas och de ska man vara väldigt försiktiga med och jag tycker att man har varit lite, lite för äventyrlig med sina beslut här och vad han vill göra med historien, rollfigurer förväntningar och allt möjligt annat här är så många snedsteg skulle jag vilja säga, det finns en hel del positiva aspekter här och där också men jag skulle inte säga att jag är jätteövertygad. Jag har inte bestämt mig om vilket omdöme jag vill ge den här ännu. Vi har ju mycket podd kvar innan det är dags för det. Men så här i nuläget måste jag säga att det är, det är väldigt, väldigt skakigt. Och ja, det är väl lika bra att varna våra lyssnare för att jag misstänker att det kommer att bli väldigt många spoilers i det här avsnittet. Mm. För vi kan nog inte bara prata om många aspekter utan att gå in och berätta saker som egentligen ska vara överraskningar och allt möjligt annat. För det finns saker här som vi vill prata om. Att ignorera dem för att inte spoilera. Det skulle vara en dum idé så det vill vi inte göra. Så har ni inte sett filmen innan ni lyssnar på oss pausa här och se den innan ni fortsätter för från och med nu kommer det att gå helt till Jo, det lär det sannoliken göras för här ska absolut pratas om vilka karaktärer som är med, mycket av vad de gör för någonting ifrågasättande av varför de gör som de gör och, och verkligen diskuteras både scener som är bra och dåliga och själva storyn också och vart den egentligen bär vägen någonstans så som sagt, vill man se filmen först, då, då bör man verkligen ta chansen att göra det och sen återuppta den här eh, podcastavsnittet för att jag tänker definitivt inte hålla tillbaka på krutet när jag ska prata om vad som gör mig besviken med Lars Jag ska åtminstone försöka hålla tillbaka lite grann, men... Ja, den handling jag, jag lyckas strypa från och, och komma ur min mun tror jag kommer att ersättas med svordummar istället. Så eh, det är väl lite på hugget och stucket så jag vill nog utföra en, en varning för grovt språk i den här podden också. <laughs> <laughs> Oj då, så pass alltså. Det var nog både en spoiler och en svordomsvarning något att föredra här. Men eh, ja, vi får kasta oss hejdlöst in i det här universumet och se vad vi landar. Där. Men vad gäller manuset så vill jag nog ändå påstå att det, det finns lite kvalitet här. Jag kan se bland annat på dialogen att Johnson försöker få till någonting. Han kan skriva. Han kan få till viss dialog och liknande. Problemet är bara att han inte kan få till den här typen av dialog. För när allt kommer till kritan Star Wars är en fantasyfilm i rymden med den typen av dialog, den typen av historia men det har han helt förbisett. Han vill göra någonting helt annat och klä upp det i Star Wars klädnad och det känns verkligen, det, det känns som att någon fejkar här. Det är ingenting som känns korrekt för universumet och som sagt... Hade det varit en sidofilm hade det varit helt okej. Okay. De provar att göra någonting annat- men ska man göra någonting i kärnserien Då måste man veta vad man gör Och det mm. känns inte som att Johnson är rätt person För han kan inte leverera I alla fall inte alla gånger skulle jag vilja säga Det finns stunder då den här filmen mm. verkligen känns Star Wars ändå Men mm. det finns ju så mycket flera stunder Då den här filmen är något helt annat verkligen Så det pendlar verkligen upp ner, mest ner, men det finns ju lite små toppar här också. Det, det är tyvärr väldigt långt och brett mellan de scenerna och de stunderna, men jag erkänner absolut också att det finns ju partier där jag känner att det här är jätte. Bra. det här känns jätte Star Wars och det här är det jag har sett fram emot med att, att liksom få se The Last Jedi och få se berättelsen föras framåt men sen kommer ju den här djupdykningen igen så det känns som att liksom åka i en berg- och dalbana där det på något magiskt vis lyckas gå mer neråt än uppåt men man laddar och laddar och laddar på vissa ställen och så ser han bara sjuk tvärdykning och så ser han så lanare ut i absolut bästa fall men det dyker till igen och så ser sedan så laddar det och så känns det som att det här kan bli bra men då kommer det där neråt och jag gillar inte när det går fort neråt för då, då får jag panik och paniken den är väldigt tydlig i den här filmen om man sitter och tittar på den mig i alla fall ja och jag får dessutom panik av den här humorn som man har försökt att trycka in för oh, ja ja Missförstå mig inte, det finns humor i de andra Star Wars-filmerna. Det finns välplanerade små skämt och välplanerade one-liners som med rätt ton och leverering verkligen fungerar. Så jag är inte emot att ha humor i den här typen av historia. Men humorn som Johnson tryckte in känns så plump, så opassande, så ovärdig många gånger mm. och det är ändå inte det värsta i den här filmen heller nu ska understrykas att det som inspirerade Star Wars från allra första början det var George Lucas inställning till Vietnamkriget mm. det var det som inspirerade honom till att göra den här filmserien men han gjorde det på ett sätt som fick det att bli Ja, snyggt. Han gjorde sin egen grej men hämtade inspiration från verkligheten men det blev sin egen historia med tydliga symboler som tittarna lätt förstår och kan tolka. Men den ursprungliga konflikten var inte det han visade upp. Tar man då Johnson här istället så vill han väldigt gärna få in aktuella frågor i den här filmen. Men istället för att göra det snyggt och subtilt så skriver han definitivt folk på näsan Vapenhandel, det är dåligt. Rika människor det är dåligt mm. städer där man spenderar pengar på spel och dobbel det är dåligt slaveri, det är dåligt och så vidare och det finns ingen nyans mm. där det är ställningstagande mm. där är till och med en rollfigur som håller monologer som inte ifrågasätts där man säger att allt det här är dåligt allt det här är önska allt det här är ditt, allt det här är datt och så vidare och jag förstår tanken med det men det, det är fel filmserie jag, jag förstår vad han försöker åstadkomma och det hade kunnat bli en stor och stark del av filmen men jag, jag menar slaveri har varit en väldigt relevant del i andra Star Wars filmer mm. det kan fungera även här att till och med i den nya republiken som byggdes efter imperiets fall där finns fortfarande slaveri kvar. Vad kan göras åt det egentligen? Men istället väljer man att vara så plump man kan istället med såna här känsliga ämnen ja alltså det här är ett ett Ryan Johnson manus jag inte riktigt känner igen Ryan Johnson måste jag säga så jag börjar fundera på hur mycket studioinblandning det trots allt har varit i The Last Jedi för Johnson är smartare än så här, eh, det har jag erfarenhet av. Jag har upplevt eh, filmer där dialogen är knivskarp, där händelserna är, är logiska och ständigt stegrande. Och ja, bara så väl utformad och exekverad. Eh, och det är inte den här filmen... Eh, det finns vissa aspekter av, av Johnson som jag känner igen i, i manuset här men eh, det är eh, inte så ofta som eh, det verkligen eh, klickar på ett, ett mer intellektuellt plan som man filmer brukar göra annars. Eh, Just eh, vapenhandelsscenen eh, där man ska få eh, det hela presenterat för sig ur ett eh, lite bredare perspektiv. tycker jag ändå fungerar bra när du ändå tar upp det där. Jag tycker inte att det är något direkt eh, plumpt över det hela. Det, det må vara eh, ganska övertydligt, ja, men det är ändå presenterat på ett... Ett hyfsat okej sätt att hålla ändå en, en jämn nivå jämförelse med, med, med resten av filmen och man blir inte alltför skriven på näsan i det fallet utan bara ett, ett kallt konstaterande man tar fokus från eh, makronivå ut till, till eh, mikronivå och det tycker jag ändå klickar till, det är sådana ögonblick jag gärna skulle vilja ha fler av i, i The Last Jedi om man envisas med att, att ta upp eh, frågeställningar av det här slaget när det eh, rör de, de lite känsligare ämnena men ja, annars så är det väldigt hafsigt utformat här och ja, jag förstår verkligen inte vad som har hänt. Ja, nej, men jag, jag håller med mycket av det som, som Danny säger här också och, och visst det var väl inte som att jag kanske det var väl inte som att jag satt och suckade när speciellt just det här om, om vapenhandeln slängs in väldigt tydligt liksom och vad man syftar på där och samma sak med egentligen slaveriet och, och så här, och onda planeter som tjänar mycket pengar och mycket spel och dobbel och sådär, men jag tyckte att det var jag tyckte ändå att det var lite lite plumt sådär och att, att det här behövdes väl ändå inte få ett sånt fokus som det ändå får i filmen för det är en av de sidohistorier som jag tycker bara, men varför finns det här överhuvudtaget när det inte leder någonstans? Så jag hade ju, jag hade som önskat att det hade gjorts lite mindre subtilt i såna fall och inte behövt ta så mycket plats som det nu gör när det ändå inte leder någonstans heller, utan då känns det väldigt mycket som att jag har velat få in mina egna åsikter. Så här har ni dem och så nu fortsätter filmen. Ja, det hade ju kunnat göra det här betydligt intressantare om vi säger så, men Ska man ha in den här sortens material så ska man ha in det på ett snyggt sätt. Det måste ju tas upp i universumet med universumets regler och inte göras med, med blinkningar till publiken som säger Ni vet väl att det är så här på riktigt också, Hust, hust, harkel harkel. Och jag är inte emot att ta upp svåra saker i film, definitivt inte det kan bli en riktigt stark del av historien mm -hmm. men då måste man ha betydligt mer fingertoppskänsla än vad Johnson har här, för han gör det inte snyggt alls och något som gör mig riktigt frustrerad är att ett av de stora temanen i filmen är misslyckanden. Att man ska lära sig av att misslyckas. Lyckas man då lär man sig ingenting och bara gå. Men om man misslyckas då lär man sig och kommer framåt. Och det är en lärdom som jag ändå tycker att det finns mycket värde i. Man måste våga göra någonting och våga misslyckas för att senare kunna lyckas och lyckas ännu bättre. Men det leder också till att många av sidohistorierna i den här filmen är fullständiga misslyckanden som inte leder till någonting alls. Det börjar på ett ställe och slutar på ungefär samma ställe. Men med mindre resurser, mindre chans och så vidare och så vidare. Och det gör mig extremt frustrerad eftersom de vill att filmen ska handla om hopp. Men de förstör allting som hade kunnat leverera hopp. Och mm. det gör mig extremt förvånad. Men innan vi går djupare in på det här så är det väl hög tid att avslöja... Vad handlar egentligen Star Wars episode 8 The Last Jedi om? Jo, The First Order har lokaliserat motståndsrörelsen och mobiliserat sig för att utplåna prinsessan Leias anhängare en gång för alla. Undergången verkar vara nära för rebellerna som endast nu lever på hoppet att den store Luke Skywalker ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Ray har slutligen funnit den sister Jedi men Luke är minst sagt ovillig att rusa till undsättning. Hans misslyckande med Kylo Rens träning har fått Luke att avsäga sig kraften och allt som har med Jedi-orden att göra. Race sökande efter någon som kan lära henne kraftens väg ser ut att nå ett abrupt slut när Luke vägrar att ha med henne att göra. Under motståndsrörelsens allt mer desperata situation beslutar sig Poe Dameron för att ta saken i egna händer och tillsammans med Finn försöka hitta en väg att fly undan The First Order innan allt det står för sprängs i små bitar. Och jag vill understryka redan från början- jag är inte emot att man gör Luke Skywalker till en grinig gammal gubbe. Vi vet inte vad som har hänt mellan Return of the Jedi och The Force Awakens. Vi får vissa saker hintade här och där och vi får en bild vagt uppmålad framför oss. Att Luke påbörjade att träna nya Jedis, någonting gick fruktansvärt fel och det misslyckandet har drivit honom i självvald exil. Han har därför något som tynger honom, han är besviken, desillusionerad och det kan leda till så mycket intressant både historiemässigt och dialogmässigt. Tyvärr tycker jag inte att Ryan Johnson har hittat rätt balans där för hade man verkligen kunnat hitta en bra motivation i allt det svammel som låg justa ur sig så hade jag kunnat förstå honom ännu mer. Mm. Varför ledde allt till det här misslyckandet? Hur mycket av det här var verkligen hans fel? Hur mycket är sanning? Hur mycket är lögn? Vad har förvridits? Vad är det som är äkta? Det finns mycket att utforska och det görs. Så klumpigt. Ja, samma här. Jag hade ju absolut sett fram emot just det att Luke kanske skulle vara Eh, både bitter och rent av snudd på halvgalen speciellt om man ändå har spenderat lång lång tid helt ensam på en ö mm. och, och det tyckte jag lät bara väldigt intressant istället speciellt med den blicken som han ju avslutar The Force Awakens med också när Rey står där och ska lämna över ljusaben och man ser att Luke verkligen bär på någonting som verkar så himla smärtsamt han vill som inte riktigt att Ray ska stå där med den där ljusabeln. samtidigt har han kanske bara väntat på att det här ögonblicket ändå ska hända därför att det är någonting med ödet eller det är någonting med kraften. Jag såg väldigt mycket fram emot att de skulle plocka upp filmen där den liksom avslutades att Last Jedi nu äntligen skulle bli den här bryggan som man har gått och väntat på i, i två års tid och så istället så kommer då den här lite halvkomiska scenen där Luke tar emot ljushaben, tittar på den ser ut och funderar lite grann ser ut att ha den här tyngden som, som nästan sköljer av honom lite grann och samtidigt också att nu står jag här ändå, nu är jag här ändå trots att jag gick i exil, trots att jag försökte gömma mig och så sen bara kasta han den över axeln och bara promenerar därifrån. Och så får man direkt en liten sån här... Vad händer nu egentligen? <laughs> och, och, och samtidigt liksom... Okej, okay, okej, okay. nej men visst han är lite... Han är galen eller någonting. Det är någonting som är fel här. Det här kommer att bli bra ändå liksom. Det, det är en kul scen som jag spontant skrattade åt. Men sen fortsätter det ju som att degenerera därifrån också- och det fortsätter bara att, att vara konstigt egentligen- och Luke är bara konstig egentligen filmen igenom nästan känns det som. Han, han må vara splittrad, han har det här, det, det här som har gått fel liksom- som hänger över honom, det finns en anledning som sagt- till varför han har valt att själv bara distansera sig från alla människor- men men oh, det är som jag blir så besviken bara på varför det här har hänt, att man inte får en djupare historia, jag hade ju verkligen sett fram emot att han skulle återberätta för Rey, så här hände det det här var vad som hände efter att vi liksom, vi startade kejsaren, vi byggde upp någonting nytt och så sen gick det här snett och så kom Kylo Ren och det är mitt fel alltihopa och så vidare men nu får man så himla, himla korta tillbakablickar som inte ens har någonting med de tillbakablickarna som, som man ju ändå fick se lite granna via Ray's ögon i The Force Awakens plötsligt är det borta och jag, jag, jag vet inte jag, jag ser inte riktigt den här kopplingen som jag ville se utan nu är det istället bara att loka lite av en, en vilsen pajas nästan Ja men precis, alltså min, min första tanke när jag såg åt vilket håll eh, Luke höll på att gå här det var att han höll på att göra en joda mm. och, och bara eh, spela liksom eh, butter och arg för att och, och testa sin, sin nya elev att eh, allt skulle bli bra till slut när eh, han väl accepterat eh, Ray och ja, vill ju gå därifrån men nej, det, det händer inte, Luke är verkligen... Eh, på det här viset på, på största allvar tydligen. Och eh, alltså det enda jag kan logiskt få ut av, av vad Ryan Johnson ville ha sagt med, med det här det är att han eh, för, vill försöka sudda ut Gränserna mellan den, den mörka och ljusa sidan av kraften. Vilket mm. man ser i, i flera element av den här historien. Att det som är ljus går mer mot mörker och, och vice versa. Eh, och bara vill ha det. Det, det finns inget ljus, det finns inget mörker. Det finns bara själva kraften så att säga. Men eh, det tycker jag ändå inte rättfärdigar vad han gör med, med Luke och Ray mm. i det här fallet. För... Vad man än har att säga om The Force Awakens så, så byggde den verkligen upp någonting. Man slutade på ett en sån höjdpunkt att man bara ville ha mer. Man ville se hur det hela skulle eh, fortlöpa. För man hade skapat Ray och byggt upp henne så väldigt väl. Man eh, var lite osäker på var hon kommer ifrån, vad hon vill och eh, var eh, Luke passar in i det hela. Men eh, alltså, The Last Jedi gör ingenting med det här. Allt det som var bra med förra filmen bara kasta bort och mm. man gör hela historien mellan eh, Luke Ray till, till till en, en behandling det mm. som borde vara det, den, den centrala kärnan i The Last Jedi eh, om eh, den, den sista Jedi som eh, Luke trots allt är eh, och Hans position i det, det, det rådande universumet eller galaxen nu och eh, vad kraften spelar för roll, vad eh, det förflutna har och, och, och lära oss om, om vilken väg vi ska gå och så vidare och så vidare. Det finns så mycket dramatik att hämta där, det, det finns så mycket spännande vägar att gå eh, när man ser till, till just Luke och Ray och man väljer att gå just ingenstans och mm. det gör mig... Fullständigt förbluffad. Eh, inte ens den mest idiotiska manusförfattare tror jag skulle ha valt att gå på det här viset. Eh, så eh, jag, jag börjar verkligen tvivla på vad, vad Ryan Johnson hade för, för åtanke med det hela, om man bara vill jävla sig, eller hur det ligger till. Mm. Det känns ju lite som han man vill göra sig av med grundgänget här. Med undantag för Leia för hon har fått en enorm position i den här filmen och en hel del krafter också. Vi kommer nog att komma dit men man vill uppenbart göra sig av med Luke Skywalker i den här filmen och hade inte redan Han Solo försvunnit har jag en stark känsla att han hade gjort det här också för... Johnson vill ha en helt ren bana att köra på. Han vill bara ha Ray. han vill bara ha Finn, han vill bara ha Poe och inget annat. Så det som finns i vägen, det kan man göra sig av med hur som helst. Man kan svartmåla det, man kan kasta det åt sidan. Man kan till och med ha en replik i filmen som säger Låt det förflutna dö. Döda det om du måste. För nu tycker man att det är bara framtiden som gäller. Mm. och jag tror inte det är ett misstag att den repliken finns i filmen det är en liten antydan till fansen att hallå där, det här är mitt universum nu, glömde allt det gamla mm. och det är kanske cyniskt att säga men eh, med tanke på hur historien rullar på så tycker jag det känns väldigt, väldigt nära sanningen och någon som också tyckte det var Mark Hamill som klagade enormt mycket på hur Luke behandlades i den här filmen. Det var ju betydligt senare efter många framträdanden där han var extremt negativ och efter att han varit negativ på sociala medier som mm. någon från Lucasfilm mm. måste ha kontaktat honom och sagt Mark om du inte vill ha att göra med våra advokater så kniper du käft. För man kan se en väldigt tydlig tonskillnad i hur han uttalar sig om filmen och helt plötsligt går det från Jag vet inte vad de har gjort, Luke Skywalker förtjänade så mycket mer till Nämen, Johnson hade en bra idé, jag förstod den bara inte. Jag menar, det är en väldig dissonans däremellan. Men med det sagt så tycker jag ändå att Mark Hamill gör en strålande insats i den här filmen. För han har fått en riktig skitroll men han gör allt han kan för att försöka leverera någonting. Och om vi ska skylla på någon i den här produktionen så är det definitivt inte på honom. För herregjösses vad han försöker. Jo då, jag är, jag är ju fortfarande glad över att se... Mark Hamill göra Luke Skywalker mm. och jag är glad över att se Luke igen det, det jag sa ju det också när vi pratar om The Force Awakens att det är ju ändå ett helt fantastiskt ögonblick när Rey går där upp för den här stora berget på den här ön och, och Luke står där och de spelar den fantastiska Star Wars-melodin, liksom den, den lite sorgsna som vi alla känner till och stråkarna drar igång och man känner hur det kommer tårar i ögonen och liksom det är nästan bultar i bröstet för att Luke vänder sig om Mark Hamill vänder sig om och man ser fortfarande Luke i honom och sen han har den där blicken som sagt också där han ser ut att vara plågad, han ser ut att inte vilja möta Rey men att han ändå visste det någonstans kanske inom inombords att det här skulle ändå hända så, och jag tycker verkligen att visst, Luke Skywalker finns ändå där Mark Hamill gör så gott han kan med sin väldigt nedskrivna roll och med sin väldigt annorlunda look. Det är bara synd, precis som man själv till en början sa, att de gör om honom på det här horribla viset verkligen. För det här är ju... Som sagt, jag har ingenting emot med att han skulle vara bitter och lite konstig rent utav. Men att göra det på det här förlöjligande viset som man ser i många av scenerna och att han inte ens riktigt blir en del av någonting. Han blir liksom inte riktigt en del av historien där till en början. Han... han fortsätter inte det här som man ville se skulle hända det här som de lämnade över i och med att The Force Awakens avslutade och han hjälper liksom inte Ray riktigt heller det är det som gör mig så himla ledsen verkligen Ja, precis. Han har ingen egentlig plats i historien här. I, i större delen av filmen är han bara med i en, en serie sketcher som eh, man klipper till när man behöver eh, lite komisk eh, paus från eh, den så kallade dramatiken som pågår i, i resten av filmen. Mm. och Det är ju bara synd och skam. Man går miste om så mycket. Alltså den här filmen skulle verkligen... Behövt en, en Obi-Wan-karaktär som guidar oss och vår hjältinna genom filmen för mm. jag tycker fortfarande att det här borde vara Ray's film även denna och ja, det hade varit jätteskoj om Obi-Wan-karaktären i The Last Jedi hade varit desillusionerad och butter och lite smågrinig och ja, det hade gett lite karaktär till, till filmen och, och gett en, en, en snygg kontrast till det, det mer finputsade och gulliga som varit i, i tidigare Star Wars-filmer där hade man haft tillräckligt mycket avbrott för att det ändå skulle känna som, som något nytt så och, och låta Luke gå den vägen, det hade jag verkligen uppskattat men som eh, vi får se vår, vår Jedi-mästare i The Last Jedi, det är det är, det är synd och skam, det är mm. sorgligt rent utav att och, och få bevittna. Så det är med tungt hjärta jag fick följa Mark Hamills kamp med att försöka väcka lite liv i den här karaktären och få någonting ut av hans, hans jobb i den här rollen För det kan inte vara det lättaste men jag applåderar Mark för att han i alla fall försökte och han gör ändå en, en riktigt bra insats. Jag vill dessutom skjuta in att i det här förflutna som vi ser där Luke tappar hoppet om Kylo Ren han, han ser bara mörker i hans hjärta och han är bortom all räddning vilket jag tycker är mycket underligt eftersom han spenderade minst en film att försöka övertala Darth Vader att gå tillbaka till den ljusa sidan. Mm. Han skulle ju vara den positiva karaktären den som ser gott i alla men eh, som helt plötsligt går från att vara den rollfiguren till att vara någon som ser lite mörker i sin systersson. så därför måste han avrättas med ljusabel i sömnen. Det <laughs> känns inte som Luke Skywalker om vi säger så. Det är någonting där som bara känns helt fel. Och jag skyller på Johnson i det här fallet. Samma sak skulle jag vilja beskylla honom för när det gäller Ray, För där är en rollfigur som förtjänar mycket utveckling och mycket plats. Jag menar, hon ska ju bli vår nya hjältinna på ljusets sida. Mm. Vår eh, nya Jedi om vi säger så. Och det är ju med henne vi ska gå in i slutstriden i episod 9 förhoppningsvis. Mm. Men hon får inte mycket utveckling. Vi, vi lär inte känna henne särskilt mycket mer. Hon, hon får nästan ingenting. Hon är, hon är mer, mer eller mindre. Ja, hon, hon har repliker, ja. Men hon utvecklas inte, hon förändras inte. Det, det lilla som skulle kunna kallas utveckling, det är så platt och tråkigt och leder ingenstans. Visst, hon är kraftfullare i slutet av filmen, men det får vi också veta beror på kraften själv som försöker balansera upp. Hon är motpolen till Kylo Ren. Ju starkare han blir desto starkare blir hon utan att göra någonting och... Jag vet inte vad ni tycker men karaktärsutveckling är det inte och det är synd för Daisy Ridley för jag gillar henne i rollen som Rey. Jag är, jag är övertygad om att hon hade kunnat leverera något extremt bra. Vi ser ju spår av det i The Force Awakens där de lägger grunden för hennes utveckling mm. men det arbetet har blivit helt ogjort i The Last Jedi. Ja, det är som att allting som händer på den där ön- den där fördömda ön. Det är bara allting förstörs och förgörs på den liksom. Det är den som skulle ha varit i, i centrum. Det, det mesta av det jag ville se i The Last Jedi skulle hända på den här ön. Men istället så får allting runt omkring mycket mer uppmärksamhet. Och ön i sig får mycket uppmärksamhet. Liksom vad som finns på ön. Men inte så mycket karaktärerna. Och det är som sagt synd och skam verkligen att även den här då Ray blir väldigt liksom sidosatt och får inte alls den utvecklingen som jag hade hoppats på och väntat på och som du säger väldigt lite också liksom bakgrundshistoria allt det här som jag hade bara suttit och väntat på med slutet av The Force Awakens att, att få höra mer om varför Luke är det han är vad som har hänt under de här åren vad som har hänt mellan episod 6 och episod 7 och även då allting som har med Rey att göra och att se henne utvecklas ytterligare efter den här som sagt grunden som har lagts då i Force Awakens men nej, ingenting av det det, det, det är inte det som är viktigt tydligen utan det är det här nya som Ryan istället försöker göra och, och den här historierna som han vill berätta runt omkring vad som sker på ÖM trots att det borde vara Rays film trots att det borde vara någonting med Luke där som gör oss gamla fans glada och att han, han får liksom göra någonting innan han blir Osir för ja absolut vi ska ha nya personer det ska inte handla om de gamla karaktärerna men man kan ju göra det oerhört mycket bättre än så här för nu är det väldigt fatt. och det är synd för, för Daisy också för Daisy Ridley för jag tycker också väldigt mycket om henne, jag tycker hon gör en jättebra karaktär även i The Force Awakens men här är det som att både stackars Mark Hamill och stackars Daisy då de, de får liksom ingenting riktigt att jobba med för att plötsligt har det inte riktigt blivit deras film Nej, det, det är helt absurt det här alltså. För, för Ray och Daisy Ridley, de, de bar upp The Force Awakens så, så väl. Alltså det, det etablerade det, det nya i Star Wars för min del. Och det hela centrerar kring Ray för min del, alltså min, min personliga upplevelse. Och, och sedan ser Ray fullständigt kastas åt sidan och ignoreras i The Last Jedi är fullkomligt bizarrt för min del. Hon får absolut ingenting att göra här. Hon får ingen kurva att gå direkt. Det är inget som, som hänger på henne här utan hon bara är där och gör absolut ingenting. Vi har ju i och för sig ett par scener där men de känns så som meningslösa i sig också. De har inte byggts upp tillräckligt och de exekveras inte tillräckligt. Vi behöver lära känna Ray bättre i den andra filmen och bygga upp henne ännu mer och verkligen lägga på nya lager på den här karaktären låta henne få lite mer ansvar för det, det borde absolut vara Ray som, som tar den här franchisen framåt till slutet av den här eh, trilogin i alla fall men, eh, men Daisy Ridley hon eh, är i alla fall lika närvarande och Uh, energiskt uh, agerande i den här filmen så det har ju åtminstone inte ändrats och det är någonting man kan vara glad för i alla fall. Det finns vissa aspekter med henne som fortfarande känns helt okej okay, men det borde ha dragits mycket längre och med tanke på att Daisy Ridley är en bra skådespelerska så känns det som en förlorad chans. Och detsamma gäller faktiskt för Kylo Ren. För tillsammans med Rey så är han ju mot Det är deras historia. Det är deras framtida kamp som representanter för det goda och det onda. Mm. Och vi ser mm. ju också den här sammanblandningen. Där den ljusa sidan kanske inte är så ljus. Och den mörka kanske inte är så mörk. Det är kanske mer komplext än så. Och vi ser deras interaktion genom... Ja, kraftens Skype eller vad vi ska kalla det. Där de konverserar genom kraften och... Det var ändå någonting som jag tyckte var ganska ganska läckert här. Okej, okay, vi kan använda kraften på det här sättet också. Mm. Och de har en stark koppling också och det finns någonting där. Och mm. jag förväntade mig väldigt mycket av den här interaktionen. Eftersom de inte befinner sig där fysiskt så kan de inte slåss med varandra. Nu måste de konversera och det börjar väldigt lockande och man blir nyfiken på varför den här kopplingen har uppstått och så vidare att man sen får reda på att det är Snoke som vill att de ska kommunicera för att han vet vart det kommer att leda det är en enorm besvikelse och då får vi också kastat i ansiktet på oss att äh, den där kopplingen är inget speciellt, det var jag som gjorde det och så vidare mm. vilket nedervärderar den lilla utvecklingen som man kan säga att både Kylo Ren och Rey får nu har Kylo en lite större utveckling här eftersom han går från att vara en Darth Vader cosplayer till att vara sig själv mer eller mm, mindre. Han skippar hjälmen därför att um, Snoke tyckte att han så löjlig ut i den. Vilket jag tyckte var en, ett chockerande avslöjande för var inte tanken att han ville ha en ny Vader och vi, då skulle väl vara omänsklig och skrämmande och hela den biten. Men okej, okay, då skippar vi det. Vart ska det här leda? Och svaret är ingenstans. För där de börjar med Kylo Ren, det är ungefär där de slutar. Mm. Det enda han inte har tagit tillbaka, det är hjälmen. Och det är, ja, för all del. Det beror inte på Adam Driver, för jag tycker ändå att han försöker göra någonting bra med Kylo Ren- men det här urbota dumma manuset är inte bra på att få den här rollfiguren att fungera. Det enda som fungerar riktigt bra och det är egentligen någonting som hör till det visuella. Men jag vill ändå ta upp det här. Det är striden de har i Snokes ja, tronrum där det finns en massa kraftanvändande livvakter. Och ja, det är läckert att se de två slåss tillsammans. För man ser att det finns ett samförstånd däremellan. Men inte heller det leder någonstans. Nej, det är ju mycket i filmen överlag som tyvärr inte leder någonstans. Det är ingenting på ön som riktigt leder någonstans. Kylo Ren leder inte riktigt någonstans. Det är mer som inte leder någonstans som då det vi redan har pratat om också. Just det här med att med prata om att, oh nämen, Ursia mig, folk får inte vara rika och vi ska inte. Det här med vapenhandel, det är både ditten och datten. Och den här sidouppdraget sido som, som vi blandar in både nya och gamla karaktärer i, leder inte heller riktigt någonstans. Det, det är ju så himla mycket bara att stå och trampa vatten och att stå och göra det i två och en halv timme. Det är väl mycket det som gör att jag blir så himla frustrerad med filmen bara överlag. Men ja, nej, det, det är verkligen synd om, om Kylo Ren och om Adam Driver. Lika mycket som det är synd om de andra två huvudpersonerna som vi har pratat om. För jag tycker också att det finns många ändå scener med Luke, med Rey, med Kylo. Både när de är tillsammans och var för sig som är så här... Jag uppskattar dem, jag ser att det finns någonting där, jag har suttit och hungrat efter detta och det är ju inom liksom närmst avstånd men sen rycker Ryan bara bort det här ifrån mig, den här där steken som man står där och vänder och vänder och vänder, jag ser ju som sagt hur den börjar brännas mer och mer, jag vill som bara Nej, men nu kan du servera den där på fatet tack, jag ser ju vad, vad du är på väg att göra och så händer det fortfarande ingenting utan det blir bara det blir bara pannkaka och alltihopa i slutändan istället ja det är väl det stora problemet egentligen när den här filmen är över så kan man blicka tillbaka vad har egentligen hänt i den här filmen som spelar någon roll eh, och däribland, där ibland där hittar vi ju Kylo Ren eh, jag var ju inte så så förtjust i, i den här figuren i, i förra filmen och han var mest en, en Ja, en avverande snorvalp i, i min <laughs> mening som eh, ja, jag inte hade något vidare tycker för. Och i The Last Jedi så har det bara blivit värre om man <laughs> frågar mig. Eh, han är. Eh, är mer ångestladdad han är mer hormonstin än förut och mm. han har bara blivit mer ytlig bara blivit den här eh, lite tonåringen som känner sig missförstådd och inte har någon plats där han hör hemma och bara längtar efter och erkännande och allt <laughs> och det är oh, jag, jag tycker inte om Kylo Ren kan jag säga så jag är för sig glad att hans historia är, är lite nedbantad och kanske inte leder någon vart. Men eh, jag, jag tror jag får eh, lida mig igenom ännu en film med honom i alla fall och eh... Ja, det, det får jag kanske överleva. Men Adam Driver, han gör vad han kan- med, med den här rollfiguren. Men, mm. Alltså jag tycker att det här är så svagt- för att vara en, en, en Star Wars- unding, så att säga. Vår mm. motpol till, till det godas väg här. Det är i sig härligt att- de har byggt in mer gråa nyanser- i, i Kylo Ren. Att det mm. finns vissa tendenser till att- ja, jag kanske ångrar mig. Jag, jag, jag, jag känner ljuset- och Också. Men ja, det, det bara ebbar ut i just ingenting och efter att ha sett lite grann hopp i den här förbannade rollfiguren så gör det mig ännu mer förbannad när trots allt inte händer någonting med honom. Nej, det är väl den stora förbannelsen med hela filmen. Där händer ingenting, där är många handlingar som görs men det leder ingen vart och det är en enorm besvikelse. Mm. Mm. Störst besvikelse skulle jag nog säga är det de faktiskt gör till huvudhandlingen i den här filmen. För vi har ju rebeller på flykt undan det första order. Och det är här hela den där äh, bränslebiten blandas in i historien. För helt plötsligt kan de här rymdskeppen få slut på bränsle. De kan bara hålla sig någorlunda undan när de står att Star Destroyer skeppen är de hack i häl. Mm -hmm. Och hoppar de in i överljusfart... Ja, då har de en teknik nu som gör att de kan spåra och dyka upp strax efter. Så det är ju ett enormt problem naturligtvis. Och den enda anledningen att man har gjort så här är ju för att man vill ha en tickande klocka i historien. Problemet är bara att jag... Tycker inte att det är en särskilt bra tickande klocka. Den stämmer inte överens med resten av universumet om vi säger så. Så det ger en tyngd till en del av historien som jag tycker är ja, den tråkigaste utav dem faktiskt. Men det har blivit den viktigaste. Rebellstyrkan håller på att utplånas. Vi har Leia, vi har Poe och vi har Leias efterträdare Holdo som är de stora spelarna på skeppet där. Mm. Och... Ja, det är väl lika bra att säga direkt. Leia sätter ju spel i och med en explosion där det visar sig att hon kan göra en Mary Poppins ute i rymden. Helt plötsligt kan hon använda Force powers till att inte bara hålla sig vid liv utan också flyga runt där ute. Mm. Inte utan att det kostar henne lite naturligtvis för hon hamnar ju i koma ett tag och det gör ju att helt plötsligt så har hierarkin på skeppet kastats om. Och viceamiralen det vill säga Holder, tycker inte om Poe. Hon tycker han är någon som är alldeles för omdömeslös och med tanke på stunten han gör i början på filmen så kan vi ju inte klandra henne för att hon har den åsikten naturligtvis. Problemet är bara att det finns planer, det finns tankar och det finns lösningar men ingen pratar med någon annan om mm. det vilket gör att det blir en... Fruktansvärt dålig moral ombord på skeppet. Det blev myteri och en hel del annat bara för att Holdo tycker att eh, ingen annan behöver höra de här planerna. För det räcker att jag och några på bryggan vet om dem. Jag menar, under en stor del av den här filmen första gången jag såg den var jag helt övertygad om att Holdo var en skurk som placerats där av det första order för att sabotera för rebellerna. Mm. Att det sen visade sig att hon bara inte litar på folk, det gjorde inte saken bättre. Nej, jag var också helt övertygad om det, speciellt då när General Hux säger det till Snow att även om nu då om rebellerna har då till en början i filmen lyckats tillfälligt fly så säger ju hacks att ja men var inte orolig, vi har dem liksom ändå fångade på, på våra typ, fiskekrok eller någonting åt det hållet och då speciellt när de säger det så börjar jag misstänka så okej okay, men de, de vet hela tiden vars rebellerna är det går inte att göra de här hoppen i rymden därför att de kommer direkt att följa upp i sådana fall så att man har alltid imperiet eller first order menar jag ju då eh, hack i häl, och då tänkte jag det att ja, men det, det måste ju vara då, håll då helt enkelt. Det är därför hon inte säger någonting, det är därför hon agerar som hon gör, och, och det, det, det måste vara att hon har på något vis blivit övertalad, blivit mutad eller har alltid varit kanske en, en sån här person som eh, alltid har kontrollerats av the first order. Och så i slutändan så visar det sig ändå bara att nej jag sa bara ingenting därför att he. Alltså, jag, jag köper som inte det heller. Det, det, det finns ingen anledning till att hålla på och ha den misstron som hon verkar ha. Visst, nu satt jag och hade misstro mot henne men alltså... Nej jag tyckte att det var väldigt konstigt allt det där också och, och att jag såg fram emot förvisso då den här planen som byggs upp av bland annat då Poe Dameron som ju som sagt, han ska vara ovanligt tycker jag, glad, och ovanligt lite teamplayer i den här filmen men, men jag, jag såg ändå fram emot det här att ja men okej, nu får vi ändå någon slags action här, nu får vi en till historia och jag vet inte om den här filmen behöver fler små historier i sig jag vill se Ray jag vill se Luke och jag vill se Kylo men framförallt Luke och Ray och att de ska växa och att de ska ha den här liksom där Luke agerar, någon slags lärare och han är en blandning mellan Obi-Wan och Joe men, men jag ser fram emot att det ska bli ändå kanske lite action och lite typ smyga sig ombord på en, en Star Destroyer och det ska hända saker och, och det kommer att kännas kanske lite grann som typ i rent 4 när man liksom springer ombord på skepp och det, och det skjuts och det smygs och sådär men sen försvinner ju alltid också återigen ytterligare ett sånt här parti som bara leder ingenstans alls frustration Ja det, och frustrationen bara, bara växer i takt med att de här eh, förbannade förgreningarna på den här filmen bara fortsätter att, att växa i omfång för det, det tar ju över hela filmen alla de här meningslösa sidohistorierna och <laughs> till, till slut så håller man ju på att bara skrika rakt ut i luften för, av, i ren frustration alltså för här har man ju... Istället för att ha en, en, en intelligent, härlig fortsättning på förra filmen, bara valt att centrera på den mest oviktiga personen i förra filmen, det vill säga Paul Dameron. Och vem fan bryr sig om Paul Dameron egentligen? Han är, är totalt meningslös här. Han är, fungerar som är, ett litet upplägg för att är, leverera druiden i, i Rays armar i. i i förra filmen och sen kunde han lika gärna coolat vippen för han fyller ingen funktion därefter men här ska de försöka göra honom till någon eh, hans Solo-esk figur mm -hmm, som eh, mm. spelar efter sin egen pipa och inte och låter någon bestämma över honom och tycker han ja. någonting är fel så tar han saken i egna händer och ja här ska det vara lite käckt och roligt och sådär och varför? Det, det, det passar sig absolut inte i den här filmen och det, det bara klingar fel hela den CD-historien som, som utspelar sig med, med Leia och med Holdo och ja, den suspekta relation som de verkar ha med varandra. Eh, det, det blir bara så galet. Eh, Oscar Isaac är ju är helt okej okay i, i rollen som Poe, men Poe är helt värdelös som figur. Eh, mm. Han kan inte bära upp en, en film så som han är skriven. och när de, Dessutom, som du säger, Tidigare, Thomas också har, har förändrats hans karaktär och eh, gjort honom eh, mer labil än vad mm. han var eh, förut och mer eh, het levrad och allt möjligt. när det, det bara blir... Det, det, det finns ingen logik i, i agerandet här heller. Mm. Eh, han har ihjäl jag vet inte hur många människor egentligen från sin egen sida på jakt efter. Och, och, och rädda eh, rebellerna eller eh, motståndsrörelsen. Eh, och eh, han tänker inte alls på det hela här. Och sen att sätta den här personen i, i själva hjälterrollen. när det bara blir... Nej, ah, det bara blir fel. Jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror jag behöver ett par minuter för att lugna ner mig innan jag kan börja fokusera mig på, på det hela. igen uh, här. Ja, jag förstår din frustration där faktiskt. Men jag ska vara ärlig och säga att jag gillar på Dameron som figur faktiskt. Jag gillar honom i The Force Awakens och... Jag har inga problem med att de behöll honom och att han skulle bli mer relevant här men mm. han blir alldeles för relevant på ett sätt som är alldeles alldeles för mycket för filmen. Alltså de tar honom från att vara en sidofigur till att vara en huvudfigur i den här delen av berättelsen och... Det är ett riktigt dåligt val. Nu gillar jag verkligen Oscar Isaac och jag tycker att han gör en bra prestation här. Men med tanke på manuset, det är fel från början till slut och detsamma gäller Holdo. Mm. Jag gillar inte Holdo alls, jag tycker att hon är... Alldeles för överlägsen och ser ner på allt och alla. Och hon litar bara på sin egen kompetens och så vidare. Mm. Nu försöker de ju bygga upp bad boy imagen på Poe där så att hon ska ha någonting som hon kan kritisera. Men även med det så har han ju åstadkommit saker som gör honom relevant för mm. motståndsrörelsen. Varför håller hon honom utanför allting? Det är bara så klumpigt och dumt. Jag, jag vet inte vad jag ska säga om det här men det är ju inte Laura Derns fel för jag tycker att hon försöker göra någonting med Holdo, Men Holdo som rollfigur är ett enda stort snedsteg. Hon skulle behöva bli skriven på ett helt annat sätt för att fungera. Och om jag ska vara ärlig så hade jag inte gråtit blod om den här figuren hade försvunnit och visst hon har en enastående scen på slutet som fullständigt och inte gör rymd krig där hon helt plötsligt använder överljusfart som vapen och... Mm. Ja visst, alltså visuellt är det en helt fantastisk scen men det väcker betydligt fler frågor hos mig än det imponerande visuellt och den handlingen är inte tillräckligt för att överbygga allt annat som händer i den här filmen särskilt med tanke på att de 15 minuter senare säger att man inte ska offra sig för andra för att det är inte genom att döda som vi ska rädda det vi älskar och jag kan inte låta bli att undra vad vill du komma med dina budskapfilm? Du kan inte säga A för att direkt efter eftersäga B. Du får ha någon slags klar uppfattning om vad du vill ha berättat. Nej, det är ju... Det är hemskt för jag gillar faktiskt också Poe från den första filmen men jag tycker att de gjorde honom lite väl häftig på lite för kort tid. Han ska ju vara ändå en sån här ace pilot. Han ska ju vara superduktig verkligen och det ser man ju också väldigt snabbt under en väldigt kort fönster dessutom i The Force Awakens vilket jag tyckte var lite så här, okej okay, nu pushar ni det här lite väl långt han har, han har sönder typ sju TIE Fighters på sju sekunder vi, vi fattar, han hade kunnat ha så under tre på sju sekunder. Det hade fortfarande varit imponerande. Nu behöver vi ju liksom inte dränka honom i liksom någon slags... Att han är Wonderboy eller någonting. Men jag gillar honom ändå som karaktär där. Och jag tyckte att han hade en lagom roll också i The Force Awakens. Men som sagt, här placeras han i ett alldeles för stort fokus. Han känns inte alls riktigt som den här, den här hjälten. Och han blir ju inte... Alls behandlad som det heller nu då av Holdo som bara tycker att nej, men du är alldeles för hetlevad. Och ja, absolut. Det har han ju visat då i den här filmen därför att helt plötsligt tycker jag att han inte riktigt spelar ett lagspel och att han tänker inte riktigt hela vägen. Alltså, som sagt, antalet, antalet eh, motståndsrörelsemedlemmar som han nu då har i hjälp bara för att han tycker att det här är viktigare än det här. Det är ju egentligen ganska skrämmande och väldigt dumt och, och, och, och inte helt på heller kan jag tycka men nej det, det blir en konstig relation mellan hold Holdover Poe som inte jag riktigt kan köpa och så ser han då som sagt att de två ska ha så mycket ska uppta så mycket tid också det, det, det kan jag inte heller köpa och så då den här spin-off-historien som kommer av det dessutom, nej Nej, det, det blir väldigt konstigt allting. Jag, jag gillar Oscar Isaac och jag gillar Laura Dern sedan tidigare. Men, men även om de gör sitt bästa med karaktärerna de har så återigen, det här är ju ytterligare två stycken karaktärer som är väldigt märkligt skrivna. Och som har fått för mycket ändå fokus på sig kontra vad då Luke, Ray och Kylo har fått men... Det jobbigaste är att det finns ju fler karaktärer som jag tycker får dels för mycket fokus och så dels att man kanske har skrivit dem väldigt märkligt och skrivit om dem rent av Mm, ja det är väl sant, det här är väl kanske inte det, det märkligaste vi får uppleva i karaktärsväg i den här filmen men på ett sätt kan ju faktiskt förstå relationen mellan Poe och Holdo här för Poe ser på Holdo med viss förrakt för hon håller inte honom på en pedestal och älskar honom så som alla andra verkar göra och, och Holdo... Ja, jag förstår att hon inte delar med sig av information till en sån här galning som påverkar och som bara skulle rusa iväg utan han i och för sig ändå gör och göra sin egen grej om han blivit tilldelad information om hur planen skulle gå tillväga. Så till viss del förstår jag det hela men det är ändå väldigt märkligt skrivet och... Jag vill inte säga någonting om, om Oscar Isaac eller Laura Dern här för de är ju båda riktigt bra roller i alla fall. Så det är all, inte på skådespelarfronten det, det havererar i den här filmen. Men eh, som sagt, det här är ju inte den enda eh, historien här för den här egentliga bi-historien som blivit huvudhistorien har ju en egen liten bi-historie som hänger vid sidan av här också. Mm. Eh, där vi har Finn som ska försöka bryta sig in i –i Snokes för att möjliggöra att rebellerna kan fly undan. Och mm. ja, det, det blir ju en enorm resa egentligen. Mm. Och en resa som ja, inte tar vägen någonstans i slutändan. Nej, det är ju ett av de förvånande snedstegen i den här filmen måste jag säga. Inte för att vi fokuserar på Finn, för... Finn som rollfigur var någon jag uppskattade mycket i The Force Awakens. Mm. Någon som tekniskt sett tillhör fiendesidan men har valt att byta sida. Har mm. väldigt mycket att lära sig och utvecklas. Och jag gillade hans utveckling under förra filmen. Så jag såg fram emot att se vart han skulle ta vägen i den här. Mm. Och av någon anledning så är han ännu mer av en komisk bifigur nu för den utvecklingen mm. han hade är nästan helt bortblåst nu alltså det är svårt att tänka sig att det är samma figur som väldigt ovant tog upp en sabel för att försöka försvara Ray och ja det finns mycket mod där det finns mycket intressant där men nästan allt sådant är förspilt i den här filmen bara för enkla skämt egentligen men man har ju också gett honom en, en medspelare här som känns som ett ännu större snedsteg för vi har ju Rose som Finn får på halsen och... Hon är ju någon slags mekaniker i motståndsrörelsen och någon med extremt mycket åsikter. Och hon är väldigt svart eller vit i sina åsikter också. Mm. Och hon ska ju på något sätt bli hjärtat i den här historien vilket förvånar mig för det trodde jag Ray skulle vara. Men okej, okay, nu har det blivit Rose istället och hon tar kommandot över Finn när de <laughs> åker iväg till den här Casino planeten för att de behöver hitta en kodknäckare för att ta sig ombord på Star Destroyer där de har den där um, spåraren som håller koll på var rebellerna tar vägen när de uh, hoppar in i överljusfart och visst konceptuellt kan jag förstå det här och visst konceptuellt kan jag uppskatta det här mm. det är bara så plumpt och så dumt och så hårresande dåligt skrivet jag vill inte döma ut Kelly Marie Tran som spelar Rose för hon försöker och det är inte hennes fel att manuset är skrivet som det är. Det är inte hennes fel att hon har valts ut i den här rollen. Hon är bara en skådespelerska och vill göra ett bra jobb men slutresultatet blir så fruktansvärt pinsamt på många sätt och vis. Hon står där och vill vara den moraliska kompassen för den här filmen. Mm. Mm. Det är hon som säger allt det där med slaveri, vapenhandel, spel och dobbelrika människor och så vidare. Mm. Det är hon som har de här monologerna och för all del, det är svårt att inte hålla med henne, åtminstone på ett teoretiskt plan. Det är bara det att det blir skrivet på näsan hela hela tiden och det blir enaverande. särskilt med tanke på, stor spoiler här nu, att hon hindrar Finn från att rädda hela motståndsrörelsen genom att offra sig. Hade jag blivit ledsen över att se Finn offra sig... Absolut, jag, jag gillar Finn som rollfigur. Mm. Men det hade ju varit ett heroiskt dåd som hade hjälpt alla. Men nej, det gillar inte Rose, för nu har hon blivit lite betuttad i Finn, så då kan han inte offra sig, även om alla andra dör. Nej, det är ju... Dels är det mycket med hela den här kasinogrejen som är så otroligt hemskt verkligen. Det är så många scener där som får mig att vrida mig lite grann på för att jag tycker att det är, det är lite pinsamt, det är lite onödigt och det är lite dumt. Men det dummaste är nog faktiskt när Rose då gör den här manövern som får Finn förvisso att räddas men som också skälper egentligen för hela motståndsrörelsen och speciellt då med allt som Finn har varit tvungen att utstå som John Boyega har varit tvungen att utstå med sin karaktär att se vad han har blivit efter som sagt en så himla intressant uppbyggnad i The Force Awakens med just en stormtrooper som som sagt inte vill vara med om det här längre som faktiskt desserterar, som byter sig och se på att det blir bara mer eller mindre komisk hela tiden, alltså jag älskar det finns komik, det gjorde jag verkligen jag tyckte, det var, jag tyckte han var en skitrolig smart karaktär som hade ett, ett intressant djup till sig och hade en intressant berättelse till sig och sen nu blir han bara komisk på fel sätt dessutom förminskas väldigt mycket lite så många andra personer i den, här, i den här filmen och så får Rose istället väldigt mycket uppmärksamhet. Men, men som sagt det, det dummaste tycker jag verkligen är just att att då inte låta Finn få den här uppoffringen. Alltså jag hade också varit jätteledsen om man hade dött och speciellt då i och med att Ja, han blir som så himla förminskad i filmen men då hade åtminstone han fått göra någonting ändå och räddat sig själv lite grann på ett vis sin egen karaktär. Alternativt då det som hade gjort mig mer glad, det hade ju varit om Rose då helt enkelt känner att när jag uppoffrar mig både för motståndsrörelsen och för dig som jag nu är lite smått förtjust i. Men nej, istället så bara saboterar hon allting istället och det gör ju att jag tycker ännu mindre om henne än vad jag gjorde tidigare för, för som sagt jag, jag förstår inte riktigt varför man har skrivit den här karaktären och varför man ska ha hela det här sidospåret när det nu då inte leder någonstans mm, Ja det, det är alltså den dummaste logik jag har hört i en film på, på mycket mycket länge det som Rose yttrar när hon har ja, så att säga räddat Finn och det är ja, det det gav mig fullständiga rysningar längs, längs kroppen och jag blev lite smått illamående också. Det, det är så dumt, så dumt, så dumt. Jag håller med dig eh, att Rose borde egentligen ha offrat sig istället. Det hade varit en, en bättre handling som faktiskt betytt någonting istället för att bara försöka få det rättfärdigat genom en, en slarvigt skriven kommentar som mm. underminerar sig själv. Mm. Nej, det är, det är fullständigt idiotiskt. Men, men Finn, ja, han är ju kanske inte den man han var i, i förra filmen och han, ja, Kommer ingen vart i, i The Last Jedi, men vem gör det? Så eh, han är ju inte ensam i det fallet. Det, det finns intressanta ställen, man kunde gått med, med Finn här också. Men det, det är bara eh, vilseledande spår man får eh, följa Finn på. Och man gör ju inte ens någonting med, med Finns... Eh, konfrontation med, med Fesma i, i den här eh, filmen heller utan det är bara så är det mm. över och ja, det blir ingen upptrappning och ingen mm. direkt resolution där heller utan det, det är bara någonting som händer, de stöter på varandra och sen är det över och det, det är så, så, så hafsigt genomfört alltihopa här. John Boljega, han har ju fortfarande sin, sin charm och närvaro här och Callum Tron tycker jag också gör eh, vad hon kan med, med sin roll, men eh, så som den rollen är skriven så, så blir det lite svårare att... Kanske verkligen sticka ut. Med, med sitt skådespeleri där. Men det finns ju. Gott om positiva aspekter. På skådespelarfronten här också. Men återigen alltså. Rollfigurerna. Kan ingen skriva bra rollfigurer. Det är så frustrerande. Och ha Finn. I en liten sidohandling. Har jag absolut inget emot. För det kan vara någonting som stärker. Själva huvudhandlingen. Men när huvudhandlingen. I sig är totalt meningslös och är bara ute ingenting. Och sedan har en sidohandling som gör precis detsamma. Och ja, sen så är det bara som hela rullen bara slukas upp i ett stort svart hål i, i slutändan. Och man bara sitter där helt tom och nästan bara väntar på att implodera. Tror jag. <laughs> det hade nog inte gjort någonting om den här filmen hade imploderat om vi ska vara ärliga för... Det är bara misstag efter misstag efter misstag och så kommer där en, en liten scen eller ett litet ögonblick som känns, ja, ja men vänta nu, det, de är kanske på rätt väg trots allt. Det är kanske nu den riktiga Star Wars-filmen börjar, mm. men så tar det slut och så fortsätter misstagen och så inser man, nej, mm. det är det här som hela filmen kommer att vara, tyvärr. Och jag vill understryka att det inte är skådespelarnas fel att det här är helt galet. Jag tycker som nämnt att de flesta skådespelarna här gör en bra insats. Problemet är snarare att de är skrivna på ett sätt som gör det helt omöjligt att leverera någonting bättre än ett "brrr" Och "brrr" är nog ett sätt jag skulle vilja summera rollfigurerna här och det är synd för de har allihop så mycket potential så det svider enormt i hjärtat att de väljer att gå det här hållet särskilt med tanke på att det blev Carrie Fishers sista Star Wars film för hon gick ju tyvärr bort efter inspelningen och filmen tillägnas ju därför till Carrie vilket är en jättefin handling måste jag säga men det hjälper inte för Leia i den här filmen känns jättetrött och ganska bortkastad i många fall. Hon ska vara en slags modersgestalt och moralisk kompass för Podameron, men det leder ingenstans och det enda man egentligen kommer ihåg från den här filmen det var att hon var ute och flög i rymden. Vilket är något av det, det dummaste besluten någonsin. Mm. Och jag är ändå villig att någonstans tänka att okej, okay, Luke har förmodligen tränat henne en del i att använda kraften för att hon ska kunna använda den i politiska sammanhang eller i självförsvar och allt möjligt annat. Så... Jag är inte heller emot att man upptäcker nya så kallade force powers och sätt att använda kraften på. Men det där kändes bara som någonting hospisat som de stoppar <laughs> in för chockvärdet. Och nej, Leia är död. Nej, det är hon inte för nu kommer hon tillbaka på något oförklarligt vis. H hur gick det här till? The Force... Och jag får en sån lust att repetera en av Harrison Fords repliker i den förra filmen That's not how the force works Eller hur? Jo, det blir lite väl mycket hokus pokus emellanåt med just vad man kan göra med kraften Alltså vissa saker kan jag absolut tycka är häftiga Eh, och, och vissa saker kan vara förlängningar av sånt som man har sett sen tidigare Men, men jag tycker som sagt att man, man går lite för långt I synnerhet nu då med Leia som, som vaknar upp i rymden Och som kan liksom simma tillbaka Eller sväva tillbaka rent av Genom detta eh, Och tillbaka in på skeppet och överlever alltihopa D där, där drar jag absolut en gräns för vad som kan hända egentligen bara för att man råkar då i hennes fall i synnerhet att vara snarare att man är känslig för kraften att man kanske kan bruka lite grann men inte vara en riktig kraftanvändare så att ja, vad Luke än har lärt henne under de här åren som har gått mellan episod 6 och 7 så har jag svårt för att se att, att han skulle ha gett lektioner i hur man är ute och dyker i rymden så det, ja, det, jag tycker också att det kändes väldigt märkligt och lite väl mycket av en sån här okolla oh, kolla, chock chock, vad var det som hände här? Jo hon kom tillbaka Så väldigt synd återigen även Leia Organa jag, jag känner också det att hon är lite av en väl trött karaktär här Och sen blir hon ju dessutom då helt liksom handlingsförmålamad efter ...att det här har hänt där ute i rymden... ...och liksom plockas bort... ...under en extremt lång och stor del... ...av filmen... ...och då känner jag så här att... ...ja men om han nu... ...Ryan Johnson ändå är på väg att hålla på och... ...försöka få bort allt det gamla... ...och låta det dö ut... ...då... ...då hade det väl varit bättre att ha en sån här scen... ...och att Leia på det viset... ...går bort liksom... För, för nu känns det så konstigt att hon försvinner, hon kommer tillbaka men är ändå försvunnen. Och så sen får hon en väldigt liten stund i, längre fram i filmen mot slutet men, men är fortfarande inte riktigt där, känns det som. Och gör liksom ingenting av det man har förväntat sig för att få se av en person i just hennes roll. Nej det är märkligt, hon, inte ens hon fyller en, en funktion i den här filmen så det, det, det är fortsatt förvirring här och det här med kraftanvändandet, ja det finns ju flera eh, märkliga tillfällen i den här filmen om man bara undrar vad, hur kraften verkligen fungerar. Jag visste inte att spökjorda kunde sätta eld på byggnader med kraftens väg till exempel. Jag förstår inte riktigt hur Kylo Ren kan undkomma Snokes vakande öga och kanske lura honom lite grann med vad han håller på med. Ja, det är många sådana här tillfällen då det här kraftanvändandet kanske inte riktigt följer alla kraftens regler alla gånger utan man, man bara hittar på mm. eh, och ja, det, det kan vara lite småunderhållande, det är ändå lite Star Wars och logik håller inte alltid med hand i hand med, med själva mm. berättandet och det är helt okej, okay, men eh, ja, ibland så känns det bara för mycket och det har väl blivit så med, med kraftanvändandet i, i den här filmen också och ja, ja jag förstår heller inte varför man, man valde att, att behålla Leia i den här filmen när de ändå inte verkar vilja göra någonting med henne överhuvudtaget och mm. eh, såg inte så eh, väldigt engagerad ut i, i den här rollen den här gången tyckte jag heller utan hon så betydligt tröttare ut och, och mer likgiltig in, i, i den här filmen jämfört mm. med den förra så mm. det hade kanske varit bäst för alla parter att avsluta Lea-karaktären på ett värdigt sätt i den här filmen mm. men nej, inte heller det kunde de lyckas med för det hade ju faktiskt varit ett ganska värdigt slut om man hade avlidit i och med att hela om bord på skeppet slås ut för inte nog med att rebellerna hade förlorat en stor del av sitt hopp vi hade ju också sett en stor förändring i Kylo Ren som helt plötsligt kanske hade börjat Ja, att omvärdera vad han vill, vad han mm, tycker mm. och vad han tänker och så vidare. Att han avskydde sin far, det är ju en sak. Men han verkar ändå haft en något annorlunda relation med sin mor. Och ja, det hade kunnat leda någonstans. Mm, där hade mm. kunnat motivera varför det är han som har hjälpt snok till slut. Och det finns mycket där som hade kunnat fungera mm. och känns logiskt. Men ja, inom Star Wars-logiken då... Men nej, man hade en helt annan tanke med det och visst, det är tragikomiskt att den enda av de ursprungliga figurerna som man låter överleva i filmerna det är den vars skådespelare tyvärr går bort på riktigt och ja, det finns problem där som kommer att bli svåra att gå förbi om vi säger så. Nu är det ju ett ganska storslaget sätt som Luke och Bat på i och med att han får en sista konfrontation med Kylo Ren. Även om det inte är på ett sätt som vi hade väntat oss. Mm, och mm. det finns faktiskt något där som jag ändå tycker är lite smart och lite kul. Men det är inte detsamma som att få den där sanna konfrontationen som jag faktiskt hoppades på. Mm. Det... Det är lite billigt i slutändan mm. men för all del. Luke får ungefär det slut han vill även om det inte är det slutet vi ville att han skulle få. Så man kan ifrågasätta vad som egentligen för sig gick i Ryan Johnsons huvud. Nu kunde han ju givetvis inte förutse att Carrie Fisher skulle gå bort men... Det finns så många fel här att jag inte riktigt vet vad jag ska säga. Så om vi ska lämna det och gå vidare till det visuella istället så, så ska jag faktiskt överraska er en liten stund och säga Jag tycker den här filmen ser väldigt bra ut. Mycket av kamerarbetet är riktigt bra. Mycket av dekoren och bakgrunderna ser riktigt bra ut. Det är en vacker film på många sätt och vis. Jag vet inte om det är en Star Wars-film för mycket av det smutsiga och slitna har ersatts med någonting som känns betydligt mer polerat och gulligt mm. som de här Chihuahua-hästarna som vi stöter på nere på Las Vegas-planeten och ju mindre vi säger om porgarna, desto bättre. <laughs> jag tror det också. Jag får tala om det här med den hemska humorn som genomsyrar den här filmen. så alltså Jag tycker man får se Porgs en gång för mycket eller tio gånger för mycket. Det, de är söta när man ser dem första gången. De är lite roliga emellanåt. Men alltså när de kastar Porgs i ansiktet på mig och på karaktärerna också... För så här 50 gången, om man ska höra dem skrika, om man ska höra dem skratta, om man ska höra allt möjligt konstigt som de utsöter, då känner jag att om ett ta det lugnt nu snälla, bara för att ni har hittat på någonting nytt som ni tror ska kunna vara gulligt och förmodligen sälja en massa merchandise, så behöver ni ju inte gå så här långt med att försöka få mig att skratta till varenda porg som dyker upp och varenda scen som ni har dem i. Nej det håller jag absolut med om Det är, det är som att de, de försöker göra eh, De här Porgs till Minions Från mm -hmm. Despicable Me Som är där bara för lätt uppstämningen med sin, äh, Det blir bara, bara för mycket Och eh, det här känns ju absolut som Disney inblandning Att de mm. behövde någonting eh, för att kunna sälja lite leksaker Kan du inte skriva in någonting check eh, som säger gulligt ut och eh, Där vi kan tjäna lite extra pengar eh, Så att det, det känns så billigt och taffligt Och eh, ja inte riktigt eh, Någonting som hör hemma i den här filmen, men eh, jag säger någon av de, de nya eh, valhusarna vi får stifta med kanske med, som verkligen känns som att de hör hemma i en Star Wars-film. Eh, de här Chihuahua-hästarna som vi pratar om där, ni hör absolut inte hemma här. Eh, inte är heller de här Loch Ness-monstren med tuttar vi får se på öron där heller. Eh, så att det det blir lite för obsent och mm. lite för fånigt. Allmänt opassande helt enkelt. Mm. Så på det visuella planet har man helt misslyckats där med kreaturen. Mm. Men... Eh, lyckligtvis så har man ju räddat det på andra aspekter. Fotot är överlag väldigt snyggt gjort eh, och eh, miljöerna de befinner sig i absolut. Eh, krigsscenerna, slagsmålsscenerna är väl koreograferade och mycket väl iscensatta och filmade. Mm. Eh, så där får filmen lite pluspoäng. Eh, rymdstriderna är inte fel de heller får jag säga. utan Där mm. håller det också ett bra tempo, ett bra foto. Specialeffekterna fungerar där också. Ja, där är det är mycket som gör att filmen får lite pluspoäng på den visuella fronten. Kostumering, rekvisitar, ja, allt möjligt sådant. Det, det är precis som du säger Danny, det är kanske inte att det känns Star Wars alla gånger. Men det känns ändå så här har man ju verkligen lagt lite kryt. Här har man mm. vetat vad man håller på med i alla fall. Mm. Och det behövde jag i alla fall i den här filmen. Mm. Jo, men det känns som att man har hittat en bra balans på många av elementen här. Det, det är lagom mycket äkta, det är lagom mycket praktiska effekter och det är lagom mycket digitalt efterarbete. Jag menar, i en sån här film är det ganska självklart att en hel del kommer att vara datogenererat, mm. det säger sig själv. Men om man blandar upp det med en bra mängd faktiska miljöer och faktiska platser som man är på så balanserar upp väldigt snyggt. Och det måste jag säga att man lyckas med här. Det finns en väldigt hög kompetensnivå när det gäller specialeffekter och kamerarbete. Även om just Canto Blight den där Las Vegas-planeten, är lite för digital genererad om vi säger så. De mm -hmm. går lite för långt med väldigt mycket där. Mm -hmm. Många av de olika utomjordingarna känns väldigt fake. Mm. och detta kommer ändå från en som tycker att kantina kantinascenen i episod 4 ser riktigt bra ut och tekniskt sett har de gjort samma sak där, de har pressat in så många udda figurer som möjligt och på något sätt så fungerar det där, men på Counterblight, nej jag är inte imponerad tyvärr och jag är inte imponerad över händelseförloppet och annat där heller och just det får mig att tänka på klippningen här. För är det någonting som inte fungerar så är det faktiskt klippningen. För jag tycker att historien är enormt förvirrad. Och det beror till stor del på manuset. Man försöker kompensera berättandet i hur man lägger upp scener och liknande. Men det blev väldigt hattigt fram och tillbaka istället för att fokusera där man borde ta en titt mm. så hoppar man runt på allt möjligt annat och så mm. bildas där en hel del logiska luckor mellan scenhoppen och så byter rollfigur och plats och man är någon annanstans och sedan går man tillbaka och ja, det har blivit en enorm soppa i klipprummet och det, det kan inte bra specialeffekter rädda. Det kan inte bra kamerarbete rädda. Om man sätter ihop bilder i fel ordning eller i en slarvig ordning så blir det pannkaka hur snyggt det än är. Mm. Fullt medhåll från min sida verkligen. Och Det gör ju inte saken bättre då att vi ändå har, har hållit på att prata om just att det är en sån stor röra. I filmen överlag med de olika platserna man är på, de olika historierna och bihistorierna som ska berättas. Och så ska man då försöka klippa allt det här och klippa emellan allt det här också. Även om det finns många väldigt vackra scener som sagt, och jag gillar det visuella på, till väldigt stor del. Både när det gäller rymdstrider och när det gäller som sagt det här blandade med det praktiska och med det digitala. Utöver då den horribla kasinoplaneten och det vi får se där. För det tycker jag verkligen är ett riktigt misslyckande. Där man prompt liksom måste verka det som i, i de här nya filmerna. Försöka att få in just den typen av miljö på något vis. Det ska finnas en kantina och man ska se det här livet. Det här Antingen i den här filmen då där det är lite mera klass och lite mera stil. För vi är ju på ett kasino kontra då såväl i episod 4 som i episod 7 där det ska vara lite mer, inte skitigt kanske, ja jo i episod 4 tycker vi att det är ganska skitigt men det är det som är så otroligt charmigt och snyggt också med den kantinen och så ser då den här platsen där vi är på i, i episod 7 där det också är lite mer kantinakänslan när de spelar lite så här softare musik och man är säker på att någon röker ju på i något hörn där inne <laughs> men här har vi då det här, det här är classy som sagt jag tycker inte det passar och jag tycker heller inte som du nämner att de utomjordingar som man då har pressat in här det, Allting sticker ut alldeles för mycket Och, och då klippningen ovanpå allt detta det, är som, det misslyckas med kantinen visuellt och filmen på det stora hela misslyckas med klippningen För att den är lika förvirrande som jag tycker att all handling i stort sett är och alla de här bihistorierna Mm, jag tror inte det hade gått att, att försöka bringa någon ordning i den här röran av sidohistorier och allt möjligt i, i klipprummet så jag tycker det är ett smärre mirakel att filmen har blivit så bra som den ändå har blivit i slutändan för ja, det är inte mycket som, som hänger samman alla gånger och jag tycker det, det blir speciellt markant när man klipper tillbaka till just Ray och Luke i den här filmen de andra två historierna som är på och Finns äventyr de har ju ändå någon relevans med varandra och de samklipper de scenerna väldigt väl men så snart man klipper tillbaka till ön där vi har Ray Luke så Känns det känns så abrupt och det känns fel. Det, det känns som de här båda inte hör hemma i den här filmen utan de, de bara har försökt pressa in det lite för den goda sakens skull. Eh, för det, det känns aldrig riktigt naturligt att man går tillbaka och ser hur, hur, hur de har det på ön och hur, hur buttra Luke ser på världen nu numera. Eh, så att det, där blir det... Allt för markant för min del, annars så tycker jag ändå att man har hittat ett, ett, ett hyfsat bra flyt i, i klippningen mellan de andra scenerna och, och försöka bringa så mycket ordning som det bara är möjligt i, i det här kaoset. Ja det enda sättet att rädda den här filmen det hade varit att klippa bort allt det vi tycker känns onödigt men då hade vi haft en film på runt 30 minuter så det hade väl inte Disney varit så förtjust i så ja för all del jag tycker det är ganska intressant och att väldigt många har påpekat att The Force Awakens är en ren kopia på New Hope men The Last Jedi är den första filmen som står på helt egna ben men se, det håller jag inte med om för den här filmen är en kopia på The Empire Strikes Back fast baklänges. Vi slutar filmen mer eller mindre på samma sätt som Empire Strikes Back börjar för vi har vår Hoth-kopia här även om de är väldigt noga med att övertydligt påpeka att det här inte är snö, det här är salt. Ja, men det är strunt samma för de har en bas här, de har ATAT T -AT Walkers här, eller ja, de har säkert ett helt nytt modellnamn nu för det är inte samma modell av såna här Walkers, men mm. allt nog, där är Walkers där ändå, som man mm. måste försöka möta upp och slåss med Även om jag måste säga att Empire Strikes Back har en betydligt bättre stridssekvens än den här för den känns ärligt talat pinsam. Den är inte så originell som vissa verkar påstå att den är och... Ja, det finns nog en baktanke där också. Johnson vill nog vara den här Outsidern som The Empire Strikes Back var i originaltriologin. Men han misslyckas fundamentalt om ni frågar mig. Men något som räddar filmen lite. Det är ju musiken för vi har ju ändå väldigt många klassiska Star Wars toner här och en del av den nyskrivna musiken den fungerar ju riktigt, riktigt väl. Ja. Men kanske inte så mycket att den, den har någon möjlighet att rädda den här fullständiga röran ja musiken är det väl inget fel på det här. det är väl inget som sticker ut så där märkvärdigt mycket heller, det är de klassiska tonerna och lite ja ändå Star Wars-aktig musik som de har eh, lagt upp här så att det, det är det är ändå passande eh, för, eh, för filmen eh, inget så sär eget episkt något nytt John Williams mästerverk eller något sådant utan eh, de, de leker lite med, med teman eh, musikalist men ja, det är inte mer en godkänt om man frågar mig men det håller ju ändå den rätta känslan och det får man väl ge musiken en liten eloge för när inte resten av filmen klarar av det Nej, men så är det ju. Nu sitter jag också och, och myser lite mellan mellanmåt till, till att höra just tonerna av Star Wars. Även när det är nyskriven musik så tycker jag att man kan, man kan liksom känna av lite Star Wars-vibbar och sådär. Och, och det klassiska temat är ju alltid liksom det klassiska temat, eller det klassiska soundtracket rättare sagt, alla, alla låterna därifrån. Men det är ju som sagt rörigt i manuset. Det är ju framförallt det, det, det är till till och från väldigt rörigt klippmässigt också men det beror ju som sagt tycker jag mycket på just hur manuset är skrivet också så att det, att det är svårt att försöka att bara med, med musik och bra ljudeffekter kunna rädda en film som är en soppa egentligen Jo, en soppa är nog en väldigt bra beskrivning på den här filmen och det är synd för vi hade väldigt stora förhoppningar på The Last Jedi. Det här är en efterlängtad film som, ja, blev en vågdelare på många sätt och vis. Och ja, av våra diskussioner att döma så får jag intrycket att ingen av er är särskilt sugna på att försvara den här. Det har varit väldigt många hårda ord- inte så många svårdummar kan jag tycka, på Och jag är lite besviken på dig. Du lovade mer än du levererade. Men å andra sidan går det ju lite hand i hand med den här filmen. Så absolut, jag förstår. Det var väldigt snyggt gjort av dig. Hust, hust, blink, blink. Men... Med det sagt är det väl hög tid för oss att summera den här filmen och efter allt som sagt så vet jag inte om vi har så mycket att tillägga egentligen. Nej, det känns som att man har, man har som sagt summerat den här filmen fler än en gånger under tiden som jag har här och pratat. Jag har nämnt pannkaka och jag har nämnt soppa men jag ska sluta nämna maträtter och så ska jag vara lite mer konkret i vad som gör att jag är besviken på den här filmen. För mitt största problem... Med The Last Jedi som, som får mig att rent av vilja exkludera den från framtida Star Wars Marathon så som jag nu känner det här idag. Det är den enorma inkonsekvens och många snedsteg i helt fel riktning vad gäller karaktärsutveckling och progression av den här överhängande storyn. Det känns som en film där skaparen som sagt har velat göra någonting helt eget utan att ta hänsyn till den grund som påbörjades i The Force Awakens, vilket lämnar mig som tittare och fan både förvirrad och ledsen. Jag tycker att The Last Jedi är fylld av dåliga skämt på låg nivå onödiga karaktärer, långutdragna scener märkliga beslut i både regin och manuset och för mycket som händer på för många platser utan att ändå verkligen leda någonstans i slutändan så jag är verkligen oroad nu inför den sista filmen och hur man egentligen då ska lyckas knyta ihop någonting av allt det här, den här röran som istället för att tajta åt repet kring säcken har liksom rivit upp hela knuten och bara lämnat repet avklippt. För mig är The Last Jedi en riktig besvikelse som sagt och den kan omöjligt liksom räddas av det fåtalet bra scener som ändå finns där. Men som ligger vitt utspridda på de här två och en halv timmarna. Och jag drog mig verkligen över att behöva titta på den här en gång till inför det här avsnittet. Precis som att jag också kommer att dra mig för att se den här flera gånger i framtiden. Något som jag alltså på riktigt nu inte planerar att göra. Ja, jag förstår dig verkligen Thomas. För det, det är en omtumlande upplevelse det här men... Eh... Ja, man, man, man kan i alla fall säga att The Last Jedi inte fortsätter med att kopiera manuset från tidigare Star Wars-filmer i alla fall. Här, här bryter man sig verkligen loss så går sin egen väg på gott och på ont. och nej, nej Kanske mest på ont. Eh, Ryan Johnson, han, han blandar riktigt storslagna Star Wars-scener med, med meningslösa sidhistorier, eh, onödiga karaktärer och varelser, extremt märklig logik och ja, allt detta med till synes inbind en lust och bara jävla med åskådarnas förväntningar. Och det måste jag säga, det, det är ett järvt drag. Och upp till en viss gräns kan jag verkligen respektera det modiga beslut som, som The Last Jedi fattar. Men nej, man, man verkar helt tappa bollen här. Och, och hela filmen snubblar omkring utan att veta vad man är och vad man håller på med. Så... Så varför gick man den här vägen egentligen? Filmen bara spretar åt alla håll och kanter och man tappar fokus och tyngd i berättandet. Ray och Luke är så enormt underanvända i den här filmen och det är så synd och skam när åtminstone jag tyckte att det var det som var styrkan i den förra filmen och att det var här som The Last Jedi skulle lägga tyngdpunkten. Här fanns det mest att berätta i min mening och så blir de bara liksom bifigurer utan mycket att göra överhuvudtaget och vad mer har vi här vi har ju Snow, han förklaras inte alls vi har Kylo Ren, han fortsätter bara att vara den, den griniga, agerande tonåringen eh, det, nej nej det känns som att man har, helt har struntat i allt som man behövde vidareutveckla från eh, The Force Awakens eh, i min mening finns det inte mycket här som, som faktiskt berättas och som tillför någonting till, till det här universumet eh, det här är en, en film som mestadels den går bara på tumgång utan om vilja att uh, göra någonting med sig själv. Så nej, The Last Jedi blev en stor besvikelse vilket är synd och skam för jag hade verkligen fått upp intresset för Star Wars igen efter The Force Awakens. Men den fantasikittlande upplevelse som The Force Awakens var för mig tappas helt bort i The Last Jedi. Idéerna finns här men det är endast idéer och inte en fullt utvecklad film så nej. Disney ni har totalt tappat mig som Star Wars-tittare igen. Och det är tyvärr vad jag måste säga också. För eh, jag tycker väldigt, väldigt mycket om Star Wars. Jag har gillat den här filmserien sedan jag var barn. Jag såg fram emot prequel-filmerna. Och hur illa man än tycker om dem och vad de innehåller- så måste jag säga att The Last Jedi är den största besvikelsen i Star Wars- den är på nivå med det håller dig special i kvalitet när det gäller historia och betydelse. Det här är bara någonting som känns helt fel på alla sätt och vis. Jag respekterar att det finns de som älskar den här filmen. Men den är definitivt inte för mig. Och den har också gjort att jag... Jag har tappat allt intresse för framtida Star Wars-filmer. Alltså, episod 9 lockar inte överhuvudtaget. Solo-filmen som precis har kommit ut lockar inte alls. The Last Jedi har dödat min entusiasm för den här filmserien och det gör extremt ont faktiskt. Jag hade kunnat respektera att Ryan Johnson ville göra någonting helt annat och att han ville vända på alla förväntningar och alla förhoppningar. Att vända upp och ner på universumet så att det är en ny logik som gäller så att det är en ny historia som gäller. Absolut för all del. Jag förstår. Men du kan inte börja med att ha en fruktansvärd massa nya idéer och köra det i två tredjedelar av filmen för att sedan i slutet helt svänga tillbaka då helt plötsligt det gamla blir viktigt igen. Det gamla sättet att göra saker blir relevant igen och så vidare. Man måste välja. Antingen går man det ena spåret eller så går man det andra. Man kan inte gå båda håll samtidigt för det blir bara konstigt. Och det är så jag upplever The Last Jedi. Det här är en konstig film- det här är en ofärdig film. Det här är en ogenomtänkt film och hur många bra grejer det än finns i den här så är det inte tillräckligt för att rädda The Last Jedi. Jag kan inte rekommendera den här. Jag är extremt besviken på den här. Gillar du den? Toppen. Jag gör det inte. Ja och så sitter vi här vi tre personer med olika infallsvinklar till den här franchisen och vi verkar tycka exakt likadant så eh, det borde vi kanske säga någonting om den här filmen nu. Mm, ja, jag, jag tycker verkligen det jag också. Att, eh, som sagt, det är ju kul att det finns någon där ute som ändå tycker om den. Och jag känner faktiskt både en och annan som ändå tycker att jo, men den här var ju jättetrevlig och jätterolig och det var ju väldigt Star Wars. men alltså Jag kan ju, jag kan ju verkligen inte hålla med om men på något vis så önskar jag att jag var lika så här bara bortkopplad från allt elände och bara kunde tycka att det var så här roligt och trevligt och bra som de gör men det går verkligen inte mitt hjärta gråter verkligen lite grann efter den här filmen det är ändå ganska lustigt för jag råkar veta att du har varit och sett Solo A Star Wars Story som handlar om en unghäns solo, och av det jag hört från dig hittills så verkar det ha varit en ganska positiv bioupplevelse. Ja alltså jag minns ju inte hur många år sedan det verkligen är som jag gick ut från en biosalong efter att ha sett just då en Star Wars film och direkt känns den här glädjen av att wow den här vill jag se igen det är nog faktiskt så länge tillbaka som episod 3 måste jag nog säga för då var jag väldigt glad efteråt, då ville jag se filmen igen och hör och häpna det kanske är mycket så att jag blev påverkad av att just ha genomlidit då The Last Jedi som gjorde att jag kände på det här viset men jag blev riktigt imponerad av den berättelsen som man ändå berättar i Solo var Star Wars story och jag tycker verkligen att jo men här har man gjort någonting som känns Star Wars och det känns väldigt rimligt att så här blev Han Solo Han Solo, så här träffade han Chewbacca och så vidare. Så att jag är så nöjd att jag vill verkligen se den en gång till och jag känner många med mig som dessutom känner på samma sätt inklusive min syster. Så det blir nog faktiskt ett återbesök för att se Solo igen på bio. Ja det var ju tröstande att höra att det finns lite hopp för det här ändå men ja jag vet inte om jag kommer att gå iväg och se den. Mitt intresse är så extremt kyligt nu och den verkar jag ha fått lite blandade reaktioner också så mm, ja nä, vi får se jag är extremt negativ till allt Star Wars just nu. Jag känner nog lite samma sak här. Jag, jag känner mig väldigt mätt och trött på, på Star Wars just nu. Så jag kommer nog att låta eh, Herr Solo vila ett bra tag framöver innan jag eh, kanske tenderar att kasta ett litet jättöga på den filmen. Och med det sagt så är det dags för oss att lämna en galax långt långt borta bakom oss. Och se framåt istället för... Eh, nu är det dags för oss att ha ett litet sommaruppehåll. Vi ska ha lite sol, lite ledigt och lite allt möjligt annat som måste göras. Men eh, lite podduppehåll ska vi ha i alla fall. Fram till den 30 augusti. Tills dess känner jag åtminstone att jag behöver lite vila. Och att kunna titta på en film utan att behöva recensera den också. Ja, det hade kanske inte skadat att bara koppla ner en liten tag och bara njutit av tillvaron. Jag tror jag kopplar bort filmtittandet ganska mycket under sommaren nu för att helt rensa paletten så man är redo att sätta igång med ny energi när det är dags för hösten och braka igång med nya poddavsnitt. Så jag söker mig ner neråt stranden och vattnet istället för att svalka mig så mycket som möjligt för ja det blir varmt när man spelar in podd här också. Ja det blir det ju verkligen och under vårens lopp så har det ju stigit allt eftersom temperaturen utomhus har stigit också. Man kan ju tycka att det skulle vara kallare om kvällarna men det har vi inte märkt av medan vi har spelat in. Det har varit svettigt värre. Nu kan det ju delvis bero på att vi har väldigt mycket vi vill säga och vill få ut det på rätt sätt. Men ja, man får ta det som det kommer och ja, jag tycker att vi har gjort oss förtjänta av lite ledighet. Men innan vi slutar för idag vill jag passa på att säga tack till dig Thomas som än en gång har ställt upp för att prata Star Wars med oss. Kanske inte lika positivt den här gången men din insats är alltid lika välkommen och du har ju en ständig plats i vårt poddande. Tack så jättemycket Daniel och tack till dig Pavo också. Det, det är alltid kul att få sitta och snacka och podda med er. Det kändes väldigt behövligt den här gången också för jag har ändå hållit just det Last Jedi ganska mycket för mig själv. Det, det är väl mera syrran som jag brukar prata Star Wars med och några vänner. Men just det här som vi gör här där man verkligen kan få utlopp för vad man känner och, och verkligen dissekera en film och se varför man inte tycker den är bra eller då varför en film ska hyllas det är någonting speciellt och någonting roligt med det så att jag ser ju ändå fram emot framtiden bara just där för att få höra vad det egentligen kommer att bli av Star Wars och få höra vad ni tror och tycker då om, om nästa film när det väl beger sig om vi nu då efter den här upplevelsen verkligen vågar gå dit jag, jag vet som sagt inte nu när den här säcken har gått från att börja bli hopknuten till att vara helt uppriven så att det är ju mer skräckblandad förtjusning att se fram emot ett framtiden Samtida återbesök här. Jag skulle det bli det så är du den, den första vi, vi ringer då Thomas tror jag. För eh, när det ska snacka Star Wars så behöver vi verkligen din hjälp. Du, du är vårt enda hopp i de fallen. För eh, vi, vi behöver verkligen en Jedi-mästare som kan eh, hjälpa oss på traven när vi ska försöka dissekera Star Wars. Och, eh, jag uppskattar alltid att, att ha dig med när vi ger oss in i, i den här galaxen. Jo, men vi ser alltid till att undvika den gröna mjölken, för jag tror inte du uppskattar den ja, särskilt mycket. Vi vet ju varifrån den kommer, hust, hust, harkel, harkel. Ja, nej, nej, alltså är det någonting jag blir hemskt osugen på nu på senaste så är ju att dricka mjölk överlag när man får se hur vissa karaktärer eller iser det. Och varifrån det kommer som sagt. Det är nog minnesbilder som vi gärna glömmer bort. Mm. Men eh, vi har ju gått om tid att göra det nu i sommarsolen för eh, vi ska ju ta det lite lugnt och ha det lite härligt. Bavo tänker ju hänga på stranden och eh, kommer kanske hitta på en hel del annat skoj också. Har du några direkta planer förutom att doppa dina fötter i det blåa? Jag har sällan direkta planer, mina planer är mer indirekta och eh, de, de jobbar jag på eh, i stundens hetta så att säga. Så eh, jag ger mig in i sommaren med, med full fart utan att veta vad jag riktigt ska ta vägen. <här> det låter ju spännande faktiskt. Jag kan inte låta bli, ett, bli lite nyfiken på att få höra vad du har hittat på egentligen. Och detsamma gäller dig, Thomas. Vad har du egentligen för planer? Är det något spännande som du vill dela med dig? Eller kommer det att bli eh, film, brädspel och kanske lite datorspel i sommaren? Ja, nej, men det är nog faktiskt ungefär just den kombinationen som jag ser fram emot här under sommaren. Just därför att... Det blir mycket jobb i och med att jag har tagit ut min semester redan och haft min härliga utflykt från både ja, landet i sig men också alla förpliktelser som man behöver göra. Så att nu är det dags att man helt enkelt kommer tillbaka in i den riktiga vardagen och, och gör kollegorna tjänster och sådär. Så att det, det blir jobb, det blir brädspelande när, när det finns tid för det och så blir det sol också när det finns tid för det helt enkelt. Men det låter ju lockande det också, så det ska vi nog inte klaga på alls. Men för egen del så kommer jag att spendera åtminstone en del av sommaren utomlands. För jag ska dra över till Kalifornien igen och hänga. Det ska bli väldigt kul, jag ska träffa familj, jag ska träffa vänner och förmodligen kommer jag att brinna upp där borta också. För vi får inte glömma bort att Kalifornien... Det är ju egentligen ökenområde så jag förväntar mig att solen kommer att vara onådigt heta borta och mm. solkänslig som jag är så kommer det nog bli en upplevelse bortom det vanliga. Oh ja yeah, jag är lite orolig för dig måste jag säga. Jag vet hur illa du hanterar den svenska sommaren så eh, hur det kommer att bli borta i Kalifornien mitt i den stekande hettan <laughs> det, det låter lite oroväckande det där tror jag. Jo, men livet går ut på att ha utmaningar, så jag får ta mig an den här och så ser vi var vi landar. Du eh, får kanske hem en liten låda med aska där i höst, så då får du kanske hitta någon annan som ställer upp och poddar med dig istället. Men om jag överlever så ska jag berätta om mina äventyr om inte minns mig för mina bedrifter i poddvärlden det är mitt arv till er alla och det låter lite sorgligt faktiskt <skratt> <skratt> oh ja, Danny, du, du har allt mer att, äm, att komma med än så. Du har erbjudit världen mer än, än den här podden, även om jag uppskattar den väldigt mycket och jag vet att andra gör det också. Så äh, jag tror inte det, det, det kommer att sluta så illa som du, du beskriver här. Jag tror du kommer tillbaka med flaggan i topp och som en äkta hjälte berättar om hur du besegrade landet där borta och dess enorma värme dessutom. Så äh, det ska bli spännande att höra vad, vad du har hittat på där borta när vi börjar. Gänna till hösten där. Kanske är det rent utav så att du efter den, denna hetta och denna öken har återfunnit något slags Star Wars intresse. För det är ju väldigt lätt hända att man fantiserar om ökenplaneten Tatooine, känner jag själv när man befinner sig på en sådan plats. Ja, man kan både fantisera om Tatooine och Jakku när man är där borta. Men jag hoppas på att få en bättre upplevelse där än vad Luke Skywalker eller Rey hade. För det var kanske inte särskilt mysiga äventyr de hade. Mm. Antingen så var det farmarbete eller ren överlevnad. Jag hoppas nog på någonting trevligare som en kall drink <laughs> eller någonting sådant. Men med det sagt så är det hög tid för oss att avsluta för den här gången. Återigen, ett stort tack till dig Thomas för att du ställde upp. Och ett stort tack till dig också Pavo för att du följer med mig på de här äventyren ut i filmvärlden. Poddandet hade varit så tråkigt utan dig. Så tack än en gång. Ja, Tack till dig också Danny för alla de här avsnitten det här året nu. Det har varit en eh, spännande tid, mycket roliga filmer att prata om och vi kör vidare till hösten och ser vad det hela blir. Och, eh, stort tack till dig också Thomas, alltid roligt att ha dig med igen. Eh, du, du tillför något lite extra till Star Wars-diskussionerna här och eh, ja, det, det, det är alltid roligt att ha dig med i gänget. Tackar tackar så mycket båda två och så hoppas jag att ni har en dels väldigt skön sommar såklart men också att det blir några nya både komiska och lite hektiska resor när ni väl dyker upp i podcasteten igen till hösten. Ja vi ska ladda batterierna så gott vi kan så att vi kan ta oss an alla utmaningar vi har framför oss för jag misstänker att hösten kommer att vara full av spännande filmer att titta närmare på. Men tills dess vill vi också tacka alla er som lyssnar. Utan er hade den här podden inte varit något alls. Tack för att ni finns. Vi ses igen den 30 augusti. Tills dess, må väl, ha det gott och njut av sommarsolen. Jag heter Dani Arling. Och jag heter Pavo Hemmingsson. Och jag är Thomas Engström. Och det här är Radio Escape.